Mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Moș Crăciun, nu moșgerile. Moșgerile merge la alții, la noi vine moș Crăciun. Și moș Crăciun, chiar dacă probabil unii vor spune, domnule Bogdan, de Crăciun lumea se împacă. Lumea este mai bună. Așa este. Lumea este mai bună și pentru a fi mai bună trebuie să știm ce ni s-a întâmplat în urmă cu 27 de ani. Pentru că dacă atunci lucrurile stăteau altfel, probabil noi astăzi am fi arătat altfel. Adică am, am fi arătat ca Cehia, am fi arătat ca Polonia, sau poate de ce nu am fi arătat ca Germania sau din ca în Franța. Astăzi este o zi istorică pentru România, o zi așteptată de victime, o zi așteptată de toți cei care atunci, în 1990, au crezut în libertate. La fel cum ceilalți, în 1989, în decembrie, au crezut în libertate. Pentru că este inadmisibil ca după 27 de ani, ca timp de 27 de ani, să nu se afle adevărul, ca cei care au orchestrat totul să fie în funcții publice, ca cei care atunci au organizat represiunea să fie în poziții până în ultima clipă. Ei bine, se pare că totuși lucrurile se mișcă. Justiția lucrează și există peste toate astea o justiție divină. Pentru că după 26 de ani, Fostul președinte al României Ion Iliescu, fostul premier al României Petre Roman, fostul director al Serviciului Român de Informație de informații Virgil Măgureanu, fostul vicepriministru Gelu Voican Voiculescu, fostul vicepreședinte al Frontului Salvării Naționale, al Consiliului Frontului Salvării Naționale Casimir Ionescu au fost inculpați și sunt inculpați pentru infracțiuni contra umanității. Sunt acuzați de reprimarea violentă a manifestației din piața universității din 13-15 iunie 1990, atunci când România a fost dată cu 20 de ani în spate. Sunt acuzați de moartea a patru persoane, rănirea prin împușcare a altor trei, precum și vătămarea corporală și lipsirea de libertate a aproximativ 1000 de persoane. Procurorii militari, și vreau să-i felicit din tot sufletul, pe cei care au crezut că adevărul trebuie să iasă la iveală și să-l felicit în mod special pe un om care, într-un moment în care părea că totul este acoperit de negura uitării, de o înțelegere între partide, între putere judecătorească, între servicii de informații, a crezut că lucrurile nu trebuie să rămână așa. E un procuror adjunct și astăzi. O să vă spun despre cine este vorba, pentru că fără el niciodată nu am fi avut redeschiderea acestui dosar. Deci, procurorii militare afirmă că în perioada 11-15 iunie 1990 ei au decis, organizat și coordonat, un atac generalizat și sistematic lansat împotriva populației civile, respectiv într-o împotriva manifestanților pașnici din piața universității și a populației din București. Pentru că atunci intelectuali publici de renume, jurnaliști de renume, ziare de opoziție au fost devastate. F Do intelectuali au fost bătuți doar pentru că purtau barbă sau pentru că purtau ochelari. Și, <cute> și sunt mărturii incredibile de la Gabriel Andrescu, la Dan Pavel, de la Stelian Tănase, la mulți, foarte, foarte mulți jurnaliști, intelectuali publici de atunci, oameni, voci care și-au permis să atragă atenția cu privire la alunecarea spre totalitarism din nou a puterii lui Ion Iliescu. Pentru cei care s-au născut în 1990, atunci eu recunosc că aveam o vârstă, dar credeți-mă, mi amintesc exact ca acum, pentru că veneam cu tatăl meu în delegație. Și stăteam la hotel Lido sau la ambasador pe, pe, pe Magheru și mă duceam cu el de mână seara să văd cum cântă cei oameni și cum cred în libertate. Aveam 14 ani. 14 ani eram în clasa a noua. Și mi-am că acum ce se întâmpla. Iar acum am bucuria ca să înțeleagă toți, poate odată, că n-a fost nimic premeditat, că n-a fost nicio uh, conspirație judeo masonică că nu a fost nicio conspirație uh, specială orientată împotriva cu Iza sau pentru cineva, ci a fost fascinația unui om care și-a văzut în platoul de televiziune eroul de atunci. Și în această seară îl veți vedea pentru că a decis să fie singura televiziune și singura emisiune unde să fie prezent în această seară, nu doar să intre pe telefon sau prin Skype, cum trebuia să o facă prima dată, coborând de la munte, de acolo unde își petrece Crăciunul, ca orice creștin, autentic, pentru că momentul de astăzi este unul foarte important. În 1990, unii s-au născut și deja au copii. Au o carieră în față, au o țară de clădit, care trebuie încă clădită. Dar este un frison care pe noi, toți ceilalți, care am simțit ceva atunci, astăzi ne-a atins. La anunțul inculpării lor pentru prima mineriată. Acest lucru reprezintă o chestiune de redare a trecutului. Nu are cum să nu te însângereze amintirea aceea teribilă și declarația de astăzi, crimă împotriva umanității. Crime împotriva umanității. Slobodan Miloșevici și Ion Iliescu. Nu au o traumă și cei care s-au născut după 90 poate nu au această traumă, poate sunt mai liberi decât noi. Cei care nu am reușit să trecem peste acel moment și foarte mulți nu au reușit să treacă. Vor studia probabil istoria într-un mod profesionist, să sperăm că se va numi istoria românilor și nu se va numi științele societății, dar atâta timp cât noi suntem în viață, și avem un cuvânt de spus, eu și dumneavoastră, în primul rând, nu pot să ne schimbe. Așa cum nu ne pot schimba țara, nu ne pot schimba nici numele istoriei. Că e istoria noastră a românilor. Dar ea trebuie zgrăvit așa cum a fost, cu adevărul dureroase, pentru a ști cum a arătat Hidoșenia. Pentru a putea să o facă irepetabil. Repet, aveam 14 ani și începusem să citesc ziarele Zigzag, Express Magazin, România liberă, expresul, baricada 22, superbul 22, și stăteam la coadă ca să aflu o altă variantă decât cea oficială. Unde Ion Iliescu și compania se chinuiau să-și conserve statutul de emanați. Ca mine erau mulți, ca mine sunt foarte mulți și o parte sunt în platou în această seară, o altă parte va intra pe telefon. Nu știam atunci că cei care au venit după, Virgil Măgureanu, Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, au legături directe cu Ghereu și KGB. Nu știam atunci că ei vor să perpetueze un sistem și Firul Roșu, cel denunțat de un alt invitat care ni se va alătura într-o campanie uriașă în presa anilor 95-96, nu știam că cel fi roșu exista și a fost tăiat mult mai târziu. Nu pricepeam eu și mulți cum este posibil ca salvatorii din 1989 să fie contestați. Cum adică? Nu erau curați? Ne mințiseră? Îi mințiseră pe cei care votaseră într-un număr de 84%? Furaseră simbolurile pentru a-și clădi cariere de politruci pe stil nou? Cum? cum a arătat această gașcă de mincinoși care s-a instaurat după 25 de ani de minciună, după 45 de ani de crimă, împotriva spiritului și a libertății, pentru a perpetua încă 25 de ani de minciună. Imaginea lui Marian Munteanu, cel atacat pe nedrept mulți ani mai târziu, care a fost aproape omorât de noul sistem, deoarece se încăpățâna să-l acuză de farsă, și vă spune un tânăr de 14 ani, care a fost de două ori doar acolo, două, trei seri, pentru că eram în Ardeal, nu eram la București. Dar urmăream atât cât se putea, atât cât se afla ce se întâmplă. Apoi, sutele de mii de români rășiți în stradă. Știți că n-a mai existat o demonstrație de acea Marșul mășilor Albe? Aproape 500 de mii de oameni în stradă. 500.000 de, de oameni care au denunțat ipocrizia emanațiilor, bătele în capetele studenților de la arhitectură, sediile partidelor istorice, PNCCD și pnl devastate de barbari, mânați la luptă, deoarece au zis că acolo sunt droguri și dolari. Barbarii au fost cei care i-au coordonat, nu oamenii de foarte bună credință, care au venit pentru a-și salva țara lor. Atât când înțelegeau ei din țară. Nu ei sunt vinovați. Nu minerii care au venit cu bună credință, ci cei care i-au chemat după tipicul NKVD, după tipicul manualului de propagandă și de intervenție din Uniunea Sovietică. Patru tineri împușcați deoarece acești patru tineri au avut instinctul libertății. Și răspunsul noii puteri, care chema minerii să o salveze și l-ați văzut pe Ion Iliescu, cum făcea apelul și cum mulțumea toate aceste lucruri s-au întipărit în sufletul românilor, în mintea românilor și ne-au chinuit cumplit 27 de ani. Pe măsură ce treau anii, faptul că statul nu a găsit dorința de a face dreptate, faptul că Traian Băsescu a stat 10 ani și nu a dorit să se facă dreptate, faptul că a încercat Emil Constantinescu să-i dea bunul Dumnezeu sănătate și dânsului și doamnei Nadia și nu a reușit pentru că a fost înfrânt de sistem, pentru că sistemul a fost prea puternic, pentru ca Emil Constantinescu să reușească singur. Sistemul și gazca comunistă cu față umană e, da, e drept. Știi cum mă gândeam dacă e mai bine să fie animal decât să spui că aceia erau oameni? Au lărgit această traumă. Cu toți aveam un mort crescut în stomac și când ne gândeam la ce s-a întâmplat atunci. Știam că nu vom fi liberi decât atunci când se va face dreptate. Și abia astăzi a început să se facă dreptate. Pentru că cei care au fost bătuți, scuipați, traumatizați în piața universității, aveau vinovăția aceasta. Barbă, ochelari, o carte sub braț, sau, doamne ferește, vorbeau engleza și nu rusa, vorbeau franceza și nu rusa, vorbeau germana și nu rusa. Intelectualii, erau dintr-o dată noi dușmani ai poporului, deoarece erau alți intelectuali, nu colegii Elenei Ceaușescu. Ceasul României s-a oprit în acel moment și a stat timp de 20 de ani. Și părea că o să o ia înapoi. El putea fi reglat, dar dacă cineva ar fi fost moral politic, dacă cineva ar fi spus și ar fi făcut ceva atunci când se spunea jos comunismul, dacă acest jos comunismul funcționa real. Dar nu. Toți au fost complice cu această restaurație. România a fost dată înapoi 20 de ani. Încercați, oameni buni, dragi români, dragi cetățenii acestei țări, să le povestiți copiilor, nepoților ce a fost atunci. Nu era vorba de lipsa salamului, a cașcavalului, a portocalelor de Crăciun sau a bananelor sau a Pepsiului. Nu. Era vorba de altceva. Libertatea care părea se lua. Mai era o teamă uluitoare că niciodată criminalii care au împușcat oameni, care au împușcat speranțe, nu vor plăti. Sunt părinți încă care își caută dreptatea. Sunt ochi care plâng în fiecare zi. Există dureri atât de profunde încât îți tai și acum genunchii. De cealaltă parte, oamenii care au suferit atunci, doi dintre ei sunt în platou în această seară. Veți vedea și veți auzi lucruri care vă vor marca. Unele le veți auzi pentru prima dată că ei nu au avut să vorbească. I-a durut și îi doare și mă doare că acest neam a fost atunci terfelit. Probabil par patetic, știu, dar știți? Așa arată Așa sună și sângerează sufletul meu și inima mea de atunci. În mare parte pentru că nici eu, nici ceilalți nu au putut mai mult. Poate trebuia să protestăm, poate trebuia să nu ne clintim din stradă, poate puteam să fim muți de durere și să încercăm să-i scoatem afară. N-am putut. Pentru că criminalul Ion Iliescu criminalul Gelu Voican-Voiculescu, nenorocitul absolut de Petre Roman și ceilalți au fost în funcții și au fost mai puternici și ca voi și ca noi toți. Ei sunt protejați și astăzi de un sistem înfiorător din justiția română. Au fost protejați de șef de servicii de informații până în urmă cu an de zile. Au fost protejați de procurori, de miniștri justiției. Au fost, au fost protejați de un sistem împuțit care nu ne-a lăsat să fim liberi. Ei vor plăti. Și ei trebuie să ajungă în temniță. Ei trebuie să ajungă în închisoare pentru ceea ce ne-au făcut tuturor. Pentru că dacă noi încă astăzi suntem bolnavi, este și datorită lor. Vreau să vă prezint invitații mei. Sunt oameni extraordinari și îi mulțumesc în mod special în mod special, unui om care a venit de la 130 de kilometri până aici, în această seară, deși este aproape ajunul Crăciunului. Dar a venit pentru că a simțit că trebuie să vorbească cu dumneavoastră. Mulțumesc domnului Marian Munteanu, fostul lider al pieței Universității, care este în platoul această oră și vă va vorbi despre coșmarul de atunci. Și despre cum a fost atunci și cum a fost să trăiești cu acea traumă. Veți, veți vedea și pe Oreste Teodorescu, îl, și, îl veți vedea între ghilimele, nu vă spun numere real, că așa era cunoscut în piață. Nu poate vorbi de atunci. Veți vedea ce dificultăți de vorbire are pentru că a fost bătut în fiorător. Ion Ceaușescu îi se spunea atunci în piață. Ea în platou. Oreste e și el aici îi mulțumesc. Oana Stănciulescu, tânăra jurnalistă de atunci, era, ea e mai tânără ca atunci și acum, și în spirit și în și în vârstă. Ni se va alătura și Petre Mihai Băcanu și Sorin Roșca Stănescu și Marius Oprea. Vor fi alături de noi și Marius Ghilezan. Vor fi oameni care au crezut, și Dan Pavel, oameni care au crezut încă de atunci că lucrurile nu vor rămâne așa. Le dau cuvântul lor, dar nu înainte de a vă spune că am avut două zile de peregrinări în două orașe europene cu treabă. Și am circulat la întoarcere, am aterizat la ora șapte jumate cu un avion plin de români de la Stuttgart. Plin de români. Sigur, unii dintre ei m-au mai văzut pe la cât un televizor. Și mă știau și veneau fios sau veneau unii bucuroși <coughs> să mă întrebe ce fac, de ce nu fac emisiune. Și le-am spus, nu, mă duc și eu la emisiune, cum ajungeți voi. Dar zic, de ce nu stați aici? și mergeți acasă. Mi-au zis că nicăieri nu ca acasă Crăciun. Copilaș, uite atât. Un avion de 430 de oameni. Români. Care cred în Dumnezeu. Și care cred în Crăciun. Și care cred că acest popor și această țară mai există astăzi pentru că niciodată nu și-au uitat religia și n-au uitat că doar cu Dumnezeu poate să meargă înainte. Cu bunul Dumnezeu. Mâine seară ne vom întâlni din nou. Pentru că avem trei invitați de marcă, trei intelectuari publici fabuloși. Radu Varia, Andrei Șerban, Horea Roman Patapievici. Ne vom întâlni și în 26, ne vom întâlni și în 27 și în 28. Nu vă spun invitații, dar sunt fabuloși lideri politici puternici ai vremii și intelectuali. Astăzi vorbesc cei care au fost în piață și care cred în libertate. Roxana, dacă mai ai nu vola golanilor puțin, dacă nu, dăm-te rog imaginile groazei pentru a putea să dau cuvântul domnului Maria Munteanu. De asemenea, l-am omis pe domnul Costin Georgescu și din ni se va alătura. Vă spun încă o dată bună seara. Îi spun și domnului Marian Moroșanu. Domnule Maria Muntean. Ce a trăit astăzi? Cum ați simțit astăzi? Cum ați aflat de această veste teribilă? Nu m-a surprins foarte tare. Mă așteptam oarecum. Nu știu dacă vă amintiți, chiar aici, la dumneavoastră, am avut o discuție acum un an și vreo câteva luni, când de fapt a început efectiv ancheta serioasă. Și tocmai fusesem atunci, a invitat pentru prima dată la parchet, în calitate de martor, de către domnul general Vasilache, cel care a construit acest dosar la modul serios. Și țin minte că, și acum atât să transmit public așa, scuze, nu am avut foarte mare încredere în momentul respectiv, că se va ajunge la măcar un punct de vedere, că finalizarea nu poate fi dată decât de o instanță de judecată categorie. Uh, însă ceea ce este foarte interesant, că nu, atât, nu doar eu, dar suntem mai mulți colegi din, uh, care am trăit evenimentele de atunci, ca să spun așa, în toată concretețea lor, noi am depus mărturie, am fost chemați să depunem mărturie acum câteva luni. Deci vreau să fie foarte limpede, estimați privitori și dragi prieteni. Că toată mascarada cu așa numita închetă de vreo 10-12 ani, că vă, tot văd niște procurori care apăreau, mă aduc aminte de uh, un președinte fost care zbiera public că să se facă dreptate. Totul era o mascaradă care nu era menită decât să producă și mai multă confuzie așa cum de s-a petrecut 25 de ani. Este pentru prima dată când efectiv există o voință de a se investiga în mod serios această chestiune, care, repet, dincolo de planul care-i vizează, pe cei implicați personal, eu întotdeauna, eu cred că am reușit de foarte multă vreme să mă detașez de această chestiune și nu o privesc de mult ca pe o întâmplare, cum să spun eu, cu implicații strict personale. Pe mine m-a durut mult mai mult ce s-a întâmplat cu societatea noastră, cu țara noastră. Pentru că lucrurile petrecute atunci, repet, dincolo de chestiunile grave care au vizat oamenii participanți la evenimente, ele au produs consecințe cumplite pentru întreaga societate românească. Ori este absolut inadmisibil că timp de un sfert de veac instituțiile statul, statului român nu au făcut practic nimic pentru, nu pentru altceva nu pentru neapărat a fi pedepsit nu știu cine nu despre asta e vorba este vorba de a se oferi cetățeanului român un răspuns un răspuns cu privire la ce s-a întâmplat în decembrie 89 de ce au trebuit să moară atâția oameni atunci, cine i-a omorât cine a orchestrat toată acea nenorocire ce s-a întâmplat după aceea, în uh, iunie 90, societatea românească merita un răspuns și nu l-a primit. Abia acum, abia acum, după atâta vreme, o echipă de procurori uh, a reușit să ofere un punct de vedere nu? care urmează categoric a fi pus uh, în discuție și analizat de câte instanțe de judecată. Dar, oricum, faptul că s-a început acest. Uh, această procedură, este un lucru, zic eu, foarte important și necesar. Sigur, acum cade și în momentul acesta simbolic, dar să știți că tot într-un moment simbolic a început și tragedia acestei țări. Dacă ne amintim, în 1989, când de un Crăciun se petrecea un simulacru de proces în care era asasinat Ceaușescu, l -o să fie judecat, pentru a afla întreaga societate care era realitatea acelui moment. De atunci s-a așternut așa un soi de liniște în care și aici vreau să spun un lucru care mi se pare poate, dintr un a punct de vedere, mai important decât știu și o speță în sine. Eu nu știu la ce concluzie vor ajunge instanțele de militate. Poate vor fi toți achitați. Poate se va stabili că nu e nimeni vinovat sau poate, se vor identifica niște vinovății precise. Însă ceea ce trebuie urmărit cu mare atenție este și ce s-a întâmplat după. Pentru că nucleele, grupurile, echipele care au pus la cale ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89 și iunie 90 au continuat au fost activi și profund implicați într-un proces de otrăvire a societății noastre. O societate care a fost otrăvită prin ură, manipulare, minciună, dezbinare, de către o cohortă de indivizi bine organizați. Aici nu e vorba numai că nu știu care președinte sau prim-ministru o fi făcut dacă a făcut ce a făcut. E vorba de o armată de indivizi care au otrăvit societatea românească 25 de ani. Pentru că vă dați seama, dacă ei au avut puterea să nu se investigheze nimic 25 de ani în aceste spețe, asta, asta mi se pare cel mai, cel pe, mai sfidător. Păi vă dați seama că, de fapt, ei controlau și, într-un anumit punct de vedere, încă mai sunt la anumite pârghii instituțiile statului român, societatea noastră, Instituții nu numai politice și administrative, culturale, sunt tot soiul de directori de opinie, tot soiul de voci în mass media, care au fost părtași la această nebunie, care a distrus România pentru că distrugerea cea mai gravă este cea care privește coeziunea noastră națională, a comunitate umană. Asta s-a petrecut 20 de sigur. Nu mai spun, pierderile economice, dezastru țării, tot, tot. Dar murdăria și o care au fost întreținute sistematic. Asta sunt lucrurile cele mai cumplite care ne afectează și acum și fără îndoială când ne vor mai afecta multă vreme. Pentru că acum câteva zile, țin minte că un domn procuror mi a și silă să-i dau numele pentru că era. Implicat în așa zisă anchetă mai mult acum vreo 7, 8, 10 ani, participa așa la o lansare de carte organizată de o, un cotidian de tristă amintire, nu care a spus, că piața universității, până la urmă, auzi cine erau de vină? Eu. Domnule, nu vreau să vă dați seama. Și ce vrea, Nu, dar vă dați seama la ce s-a putut ajunge România. Eu am văzut foarte multe lucruri la ce Și îmi dau dar Sunt foarte mulți, îmi scriu mulți respectatori și spun așa, domnul Bogdan, rugați-l, deși știm că nu dorește, pentru că e cel mai cumplit moment și vorbiți rar de asta. Trebuie să ne vorbiți în seara asta. Ce s-a întâmplat, efectiv. Despre ce s-a întâmplat. Pentru că sunt, eu sunt extrem de mulți respectatori. Eu vă spun ceva. Când am aflat de această știre, am luat, eram undeva uh, plecam spre aeroport în Stuttgart da. de la, de la, uh, dintr-un loc și eram uh, cu un prieten care locuiește acolo dr Ovidiu Marandache, un om deosebit un mare român și un mare medic uh, și am văzut știrea și am văzut reacția omului care locuiește în străinătate român, Eu mm da -hmm. dat lacrimile și au zis, în sfârșit în sfârșit se face dreptate am preluat pe contul meu de Facebook mm -hmm. Și a avut 27 de mii știre de la știri pe surse, secret, 27 de mii de vizualizări într-o oră. Și sute, sute de distribuiri. Mii de like-uri. Apoi am venit cu promo. Am văzut ce s-a întâmplat, cum această știre a șocat, a creat o emoție incredibilă. Și scriu oameni, domnul Bogdan sau Rares, roagă-l pe domnul Munteanu să ne spună, să le spună celor care ascultă și care n-au știut ce s-a întâmplat. N-au văzut imagine, nu au Am și o informație extrem de importantă. Domnul, am vorbit cu domnul Stere Gulea și domnul Stere Gulea permite doar realității să difuzeze integral firmul Piața Universității. Și mulțumim foarte mult domnului Stere Gulea pentru asta. Și va fi difuzat zilele acestea. Și trebuie să le spuneți unde erați, când a început totul, ce s-a întâmplat în 13, ce s-a întâmplat în 14... Cum ați ajuns? Dacă mai țineți minte, cum, întâln, cum a apărut acea imagine uluitoare cu dumneavoastră și soția dumneavoastră pe patul de spital? Acele zile. Trebuie să știe lumea ce a fost atunci. Că n-a fost o poveste. A fost realitate. 500.000 de mii de oameni în stradă, la marșul cămășilor albe, este o realitate care n-a fost întrecută niciodată în 27 de ani. Acum... Mai ales pentru cei tineri sau pentru cei care n-au urmărit la vremea respectivă evenimentele, totul apare așa într-un soi de uh, oarecum confuzie. De exemplu, am auzit nume, sunt studenții de la Mineriadă. Nu, nu, nu. Nu eram studenții de la Liga Studenților care făcusem o demonstrație. Mineriada a fost ulterior. A fost un act petrecut pus la cale de, de guvern, nu de, nu de noi. Noi nu stăm de la minedială. Noi, eventual, am fost ținta acestei uh, revărsări de, de agresivitate și violență. Practic, demonstrația din piața universității era aproape finalizată, erau câteva grupuri foarte mici. Nu o să intru în detalii, pentru că și acolo sunt foarte multe lucruri complicate. Pentru că s-a încercat pe alocuri uh, instigarea la anumite agresivități și la anumite fapturi de care despre le, despre le intervenția... vor clarifica ceilalți. Uh, dar asta au da și despre intervenția celor important. care conduceau minerii cu celebrele căști noi e, și noi. Diceam să vă dau un element foarte important, care pentru mine a fost, de la bun început, a fost foarte limpede că această operațiune avea prea puțin de a face cu minerii înșești, care erau niște mase direcționate, mutate de colo-colo, Cera rodul intervenției unor grupuri organizate care nu puteau proveni de decât din zona statului. Un motiv foarte simplu. Pe 13 iunie dimineața eram acasă, dormeam. Nu eram în piața universității așa cum nu era pe nimenea. Vreau să continuați povestea imediat după pauza publicitară. sigur. sigur. Am revenit în direct. Continuăm... Să aflăm unii dintre noi sau unii dintre dumneavoastră, dar e important să fiți atenți, să ascultați, pentru că este lecție de istorie reală în direct. Sunt lucruri care s-au întâmplat. Nu sunt fabule. Nu, sunt, nu este proză scurtă. Nu este proză fantastică. Este realitatea crudă. Asta s-a întâmplat atunci. Oamenii ăștia, probabil, unii dintre... Am văzut, nu pot să spun ce am văzut, că mi-a povestit Oreste, n-am văzut eu, a văzut el. Pentru că dacă vedeam, probabil începeam cu asta, dar o să înceapă Oreste să vă spun ceva, ca să înțelegeți cum comuniștii, pui de comuniști și cei care, care în continuare sunt comuniști în, în, în ei înșine, nu se vor schimba niciodată. Chiar dacă au, fiți foarte atenți. 43 de ani sau 44 de ani. Domnule Munteanu, v-am întrerupt din cauza pauzei. Deci, uh, au fost elemente ale unei. Uh, mă rug, asta a fost percepția mea. Intervenții organizate, gândite, care să producă. Asta în 13, da? Era Eu casă. eram acasă, de exemplu, și la 6 dimineața, conform procedurii, cunoșteam lucrurile că noi eram la prima arestare. Am fost arestat și dus la o secție de poliție. Ulterior am aflat că tot dimineața și s-au încurs nopții odată a fost intervenția aceea de o violență cu totul nejustificată împotriva oamenilor care mai erau prin piața universității, dar forțele de ordine, gândiți-vă, au intrat în facultatea de arhitectură, au arestat studenți care lucrau la lucrurile de diplomă. Deci au fost niște elemente de intervenție care în mod cert erau destinate să provoace reacție, să provoace panică, să provoace revoltă pentru că ulterior, după vreo șapte-opt ore, m-au eliberat, colegii mei deja se adunaseră să facă grevă. Deci noi am făcut eforturi foarte mari să stăvilim acea încercare cumplită, cumplită de a se crea senzația că în București e nu știu ce mare răscoală împotriva guvernului. Nici vorbă de așa ceva. Ați făcut un apel după ce am făcut și un apel, -așa. am așa. reușit împreună cu colegii mei să-i trimitem acasă pe cei mai mulți, pentru că au fost oameni care au căzut în capcană. -cap Acolo erau grupuri în mod evident pregătite și organizate, care să creeze senzația unei intervenții în forță, a unei lovituri împotriva autorităților și așa mai departe. Deci acolo a fost o gândire, a fost un plan, sigur, atât cât am putut noi percepe. În ce mă privește, până colegii mei, eu sunt totuși mulțumit că am reușit, în linii foarte mari, să uh, preîntâmpinăm acele provocări. Și nimeni nu se aștepta ca după ce a trecut seara și noaptea respectivă, după ce s-au petrecut toate lucrurile grave care s-au petrecut, să urmeze ziua de 14, care nu avea niciun sens. Nu mai era niciun fel de dezordie. Chiar la un moment dat, sigur, chiar îmi venea să râd că varianta oficială, țin minte că în anchetă eram închis la Jilava, mi -a... aș vrea să povestiți, domnule Muntanu, ce s-a întâmplat atunci? Ce 13 erați acasă. Acasă, am fost eliberat după masa, m-am dus la universitate, m-am întâlnit cu colegii mei și am încercat... Dar de unde să... v-au luat, de acasă? De acasă. 6 dimineața. La 6 dimineața. dimineața, dimineața. V-au băgat în mașină sau în Da, dub... într-o dubiță. De... Și v-au wow. dus la? O secție de poliție, unde la un moment dat au venit niște procurori să-mi spună că sunt anchetat. Pentru nu știu ce tulburări care s a fi petrecut acum o lună sau două. Un pretext, evident, pentru că nu avea niciun sens. Pe era... Pot că și procurorii respectivi să fie bă, inculpați? Nu știu. Asta rămâne să stabilească organele de anchetă ce s-a întâmplat acolo în mod exact și care este responsabilitatea <coughs> și cui aparține responsabilitatea pentru acele lucruri. Nu este uh, problema mea. Mie, însă, mi-a fost limpede că era o punere la care, care viza. Nu știu, un scenariu, lucrurile așa arătau, așa arătau, după care... Întors au post... în piața universității. În piața universității. La ce orați a ajuns o piață? V-au lăsat? Pe la... uh... în 13 seara în piață. Nu pot după să dau toate sart. detaliile, pentru că unele fac parte din declarația mea de martor cu nume Dar și... Acum, oricum e, no, va no. deveni. Dar spuneți ne ce s-a întâmplat. Exact povestea <coughs> acelor două zile. Păi eram... Uh în secția de poliție și un moment dat a venit un milițian și m-a dus în un polițist, mă rog, încă, cred că era milițian, în biroul comandantului secției. Cum unde Pe comandantul secției, nu mai rețin, unde a venit un domn profesor de la universitate care să-mi spună că a venit să mă scoată de acolo. Și mi mine m-a râs să zic, dar ca ce chestie, zic, că eu nu știam ce se întâmplase. Eu am crezut că e una din obișnuitele tracasări la care sunt supus, eram supus de ani de zile. De vreo 4-5 ani eram un obișnuit al arestărilor. Și, aici nu că, zice, sunt evenimente foarte grave în piața universității, sunt lupte cu forțele de ordine și trebuie neapărat să duce duci acolo și să faci un apel la non-violență. Dacă, eu fac apel la non-violență totdeauna. În și piața universității nu, nu a existat niciodată uh, vreo manifestare violentă, au fost doar tentative ale unor grupuri nesemnificative care s-au prăbușit în fața frumuseții oamenilor și a nivelului înalt de civilizație care a patronat toată acea manifestare extraordinară și reprezentativă pentru București și pentru țara noastră. Chestiunea este că în cursul serii au fost niște violențe în jurul Ministerului de Interne și apoi la televiziune, după părerea mea, în mare măsură orchestrate de către niște grupuri profesioniste sau semiprofesioniste, după care dimineața, tot așa, în zori, au apărut minele. Și acum țin -mi minte pe unul din colegii mei, noi eram într-un club în universitate, așteptam să facă lumină, să plecăm acasă rămăsesem să păzim universitatea pentru că fuseseră încercări de incendiere a clădirii. Și colegii mei au reușit să preîntâmpine câteva focare de incendiu. Era unii care aruncă au în universitate. Și ei au reușit să apere clădirea de lucrurile acestea și așteptam să se facă lumină să plecăm acasă. Și a venit unul din colegi și a stricat vin minerii. Eu le-am spus, mai zic, eu mi-am imaginat că o să vină după mine. Nicio clipă nu am crezut, nu am crezut că furia acestor oameni se va refordza și asupra colegiilor mei, ca să nu mai spun, asupra cetățenilor Bucureștiului. Și mă rog, s-au petrecut uh, evenimentele respective care au fost destul de neplăcute pentru toți cei care au fost acolo prezenți. Uh, îi datorez și acum viața fratelui meu, care fiind sportiv de performanță a sărit să mă apere. Eu le-am spus tuturor să nu opună nicio rezistență, să stea liniștiți. Mi-am făcut o cruce și am început să mă rog. Și, și unde v-au? În, în clubul universității, Într-o încăpere din Universitate. Și au început, au intrat și au lovit cu sărbăticie pe toată lumea. Și vă căutau pe dumneavoastră, strigau? Da, strigau. Unde este Mănia Munteanu. Și eu am zis că eu sunt. Și au trecut la acțiune. Uh... Și mi-aduc aminte, mi-au povestit colegii ulterior o situație absolut extraordinară. Un coleg de-al meu, de la Litere, Sorin Drăgan, care era din Valea Jiului și era băiat de miner. Și el un tip tot așa mai sportiv și asta să se apele, asta i la bătaie. L-au bătut crunt, crunt de tot. Și șansa vieții lui a fost că lumina lămpașului unui miner a căzut pe față și unul din mineri l-a recunoscut și a spus, stai, băiatul nu știu care din altfel fiul. Da. Și așa a avut. Și v-au scos de acolo în bătaie, practic. Așa, mi s-a povestit că nu mai... Erați inconștient. Da, da. da. Și am înțeles că a vreo jumătate de oră distracția lor, între care, mă rog, m să vă tai capul? Da, mă aruncau în fântână, mă scoteau și continuau joaca. Asta probabil ca să se descarce emoțional, nu știu, le făcea plăcere. Dar uh, uite că Dumnezeu m-a ajutat și am, am, scăpat, am scăpat cu viață. M-a durut însă foarte tare... Mi-am dat seama foarte repede că în jurul meu sunt loviți colegii mei. Țin și acum aminte că în Duba, în care eram dus la un moment dat, atunci mi-am revenit un pic uh, la o curducătură și era un corp însângerat lângă mine, era un coleg <coughs> al meu și am crezut că e mort. Și tot drumul, nu știu, în sperile de curent. Dar dumneavoastră, cel de acolo este dumneavoastră. Uh, Acelea e Marian Muntean. Da. Uh... Uh, Uitați-l, ăsta e Marian Muntean. Mai dar imaginea lume... acelea să înțeleagă lumea ce s-a petrecut în această țară. Să nu că foarte multă lume, lume din păcate, a avut de suferit, pentru că era imaginea aceea tipului cu barbă de la balcon. Eram eu cel vizat și foarte mulți au fost confundați cu mine. Adică ei spuneau, vedeam unul cu barbă, la am mâncat bătaie mai mult decât era necesar, până își dădeau seama că de fapt nu e Maria Muntea, În fine. Au fost lucruri foarte grave, mi-a părut, m-a durut foarte tare ce s-a întâmplat, pentru că am aflat, sigur, ulterior, gândiți-vă, mii de oameni au fost victime, de fapt. Sunt înregistrați o mie și vreo 200 care au fost arestați și duși la măgurele. Mulți colegi de-ai mei au fost acolo și reținuți zile întregi și bajocoriți, la bâneasa, Fete, alții. Nu mă răspund la ce tratament a fost supuse, lucruri înfiorătoare care, repet, nu au niciun fel de logică legată de vreo eventuală, nu știu ce intervenție, contra unei demonstrații sau alteia. Eu cred că acolo a fost. S-a pus în desfășurare un plan bine gândit ca să inducă teroare, să inducă groază, să inducă spaimă, adică să le iasă tuturor din cap orice idee că există o altă soluție politică pentru România decât cea reprezentată de gruparea Iliescu Roman, care de fapt controla în momentul acela statul român și cred eu că a controlat-o multă vreme. Și pe alocuri, în anumite zone, cred că aceste pârghii de control se continuă și astăzi. Repet, cel mai grav lucru este că oameni cu un asemenea profil au putut decide viitorul unei țări întregi. Pentru că atunci în 90, de fapt, s-a întâmplat? S-a stabilit traseul pe care urma să meargă România 20-30 de ani. Atunci s-au stabilit modalitățile de selecție a oamenilor. Vă dați seama ce criterii de promovare au putut să aibă oamenii capabili să desfășoare o asemenea operație. Care este, sigur, cumplită. Un lucru și mai grav se întâmplase în decembrie 89. Și acolo s-au petrecut lucruri în care cred, eu am convingerea că au fost amestecați tot aceste grupări de la vârf, în tot ce s-a întâmplat în generarea acelei stări de confuzie menită să asigure instalarea la putere a autorilor loviturii de stat. Adică acești oameni s-au instalat la conducerea țării, în felul în care s-au instalat, cu faptele pe care le-au comis, dar și mai rău decât toate, este ce au produs și în țara noastră. Pentru că toți, toate instrumentele lor, vectorii lor de manipulare, vectorii lor de intervenție au funcționat zeci de ani în această societate. Ei sunt printre noi. Unii apar și dau și lecții. Este ceva... Nu am ce să spun, mă uit așa. Nici măcar nu este o brăznicie. Este ceva înfiorător. Deci oameni care făceau parte din guvernul roman îndrăznesc să dea lecții de etică nu este ceva... S-au petrecut continuu. Și acum se petrec. Deci oameni care stăteau la ușa lui Iliescu și erau ușieri pe acolo, vin acum și fac pe uh, judecătorii. îi pun sentințe. îi comite evaluări. Știți cât de mult sunt oamenii ăștia? Și cât de mult rău au făcut ei țării noastre? Și încă mai fac. Unde v-au dus de acolo, domnule Muntameu? Unde din piața universității? Din fericire, cred că cel care conducea a constatat că sunt viu, că din ce înțe, am înțeles urma să mă duc la morgă. Și m-a dus la spitalul de urgență. Și acolo am avut șansa să ajung până la urmă pe mâna doctorilor care m-au îngrijit, mi-am revenit un pic, aveam perioade în care reveneam. Perioade... Cât timp a stat în spital? Uh, patru zile până m-au arestat din spital. M-au luat patru de spital? Da, da. Oricum oamenii <coughs> unii care stăteau la ușă să nu fug. Vă dați seama, era hilar. Oricum nu mă putea mișca, dar stăteau de pază. Niște indivizi în civil. Vin, și unde v-au dus la. Du la Jilava? Unde da, -au și pe 18 iunie, deci după patru zile, m-au luat pur și simplu cu targa, m-au pus într-o dubă și m-au dus la Jilava. Dar vă dați seama, nu a știut nimeni unde am fost dus. Deci familia mea a aflat după vreo cred că după o săptămână. Au reușit să afle unde sunt. Că să nu vă imaginați că eu, pe amuză unele acum discuțiile cu privire la situația din penitenciare. Deci eram într-o celulă singur și geamurile erau acoperite. Ca să nu văd nici după măcar... 4 după patru zile după ce ați fost bătut aproape până la moarte. Da, da, da, da. Și uh, m-au dus în... Uh, Închisoarea Jilava. Spitalul unde, Da, Spitalul penitenciar Jilava, avea era o celulă. O celulă. Mă rog, nu intru în detalii. M-a întristat ca să vedeți un lucru semnificativ. Acum, cred că anul trecut. Deci anul trecut, o echipă a TVR a făcut un documentar despre piața universității, care m-a invitat să vorbesc. Și m-a invitat la Jilava. Și au vrut să facă o filmare în celulă. Știți că nu au primit apropoare. Fantastic. Adică, când să vă spun... Adică imbecil sunt în administrația no, pe no, no, no, și no, astăzi no, la fel ca acum două de Nu e lea. imbecilitate. Nu e imbecilitate. E același sistem care încă este, are tentacule. Este o parte a sistemului care încă este activă. Și așa se explică. Nu fleacuri, că mă rog, nu m-a lăsat pe mine să fiu filmat la Gila Nu asta era problemă. Este semnificativ însă felul în care ei se raportează la lucrurile astea. Adică acești oameni sunt funcționali. Ei o în continuare. Și repet, aici nu e vorba de mine. Nu e vorba nici măcar de ce s-a întâmplat în piața universității. Este vorba că oameni care au fost părtași, complici, implicați direct și jurnaliști și intelectuali și oameni altfel cu multe pretenții. Nu mai spun administratori oameni politici, decidenți și așa mai departe. Deci toți acești oameni au fost și sunt activi. Ori stimați prieteni și dragi privitori, sper că nu vă imaginați vreo clipă că oamenii care au fost în stare să comită ceea ce au comis ar trebui să se bucure de credibilitate. Dar totuși unii trei se bucură. Adică s-a reușit un lucru monstruos. Este cel mai grav lucru. Adică au ajuns mulți oameni să trăiască într-o confuzie de nedescris, în care o mulțime de ticăloși, o mulțime de criminali, o mulțime de oameni oricum de o calitate cu totul jarnică, sunt într-o ierarhie complet răsturnată, plasați pe poziții de prin în societatea noastră. Cu consecințe catastrofale pentru noi ca societate, ca economie, ca stat, ca orice vreți. Astea sunt lucrurile grave. Pentru că sper că nu vă imaginați că acești oameni sunt cumva mânați de vreun sentiment de dragoste de aproape, de patriotism, de iubirea de țară. Hai să fim serioși! Au fost în stare să-și bată joc de țara asta așa cum și-au bătut joc 20 și ceva de ani. Și-au bătut joc de oamenii ei, și și-au bătut joc de tinerii Una din cele mai mari cele mai grave consecințe ale momentului 90 a fost... Mi-au plecat colegii pe capete. au plecat din țară. Primul, au val, plecat, primul mare s-a instalat o de stare de uh, decepție, neîncredere, dezamăgiră, de, de frică. Frică. frică pentru foarte, foarte mult oameni le este frică și astăzi. Le este frică ca nu cumva să li se întâmple ceva. S-a instaurat această psihoză colosală pe care dacă nu ne vom vindeca nu vom putea construi ceva temenic. Dar pentru asta trebuie să fie mai întâi un proces de limpezire. Deci pentru mine, consecința principală pozitivă a unei asemenea demers ca cel al unei anchete de tipul ăsta, e în sfârșit să afle lumea. e cu cine au avut de-a face și cu cine au de-a face. În continuare și... cu un... O te Teodorescu. Cu toți <coughs> punem întrebarea în fiecare lună, decembrie, o șapte de ani, Ce ar fi fost România fără Ionidescu și fără Petre Roman? Dar ca să înțelegem de ce Ionidescu și Petre Roman au dus România către o zonă atât de puțin freventabilă a paradigmei post-sovietice, trebuie să facem o incursiune în biografii de celor doi și o lecție de istorie foarte bine meritată. În înțelepciunea lui, poporul român are o maximă, astia nu sare departe de trunchi. Lucru perfect adevărat în ceea ce îl privește atât pe Ionidescu cât și pe Petre Roman. Tatăl lui Ion Idescu, Alexandru Idiescu, fuge din România în 1931 în URSS. Participă la al cincilea congres al PCR-ului, care se ținea la Moscova, pentru că în România, siguranța statului și regimul monarhist considerau comunismul și bolșevismul o mișcare care tulbură ordinea socială. Era de ilegală. Era ilegală. Și era ilegal. În 1935, tatăl Ionidescu se întoarce în România. În perioada în care se afla la Moscova, a fost racolat de către NKVD. Se întoarce în România unde este arestat de către Siguranța Statului pentru acțiuni ostile împotriva siguranței. Ăsta este tatăl Ionidescu și trebuie să vă mai spun ceva. La Congresul al Cincilea al Cereului ului ținut la Consomol, în Moscova, tatăl Ionidescu a avut o teză cu privire la dezmembrarea României de Basarabia, spunând că Basarabia a fost ocupată de către trupe fasciste și că Basarabia nu a aparținut niciodată României. Asta este teza pe care a susținut-o în 1931 al V-lea Congres al PCR tatălui Ion Între 1950 și 1955, fiul, adică Ion Idiescu, termină Institutul Energetic de la Moscova, este ales șeful, secretarul general al tinerilor sovietici, din care, mă rog, făcea parte și domnia sa ca membru al Partidului Comunist Român. Acolo are ca șef pe viitorul director al KGB-ului. să nu greșesc numele, pentru că eu cu numele Slavone am o problemă. <coughs> și am să vă spun imediat cum se numește, pentru ca să fim... Îl cheamă Alexandru Șelepin, dacă pronunț eu corect. Alexandru Șelepin, care a devenit director al KGB-ului. Dar ceea ce este foarte interesant, de unde știe Ion Iliescu să amorseze toate aceste acțiuni care se propage teroare? Că astea sunt din manualele în KVD-ului. A avut astăzi Cosmin Gușe o intervenție și o analiză excepțională la Denis Rifai. În 1956, Ion Iliescu, după ce are loc la Budapesta, celebra revoltă populară împotriva regimului comunist și împotriva armatei roșii care se afla acolo, în 1956, Ion Iescu este însărcinat de către Comitetul CC al PCR să epureze centrele universitare de elementele care tulbură ordinea și disciplina Imperiului Comunist. În 1956. Astfel, tânărul Ion Iescu în 1956 <coughs> și la Timișoara și la București, alături de Astovarăș, duce o muncă de... Uh, Reconversie, dacă vreți, ideologică a celor studenți care au pactizat cu Revoluția Decatifea, care a începuse la Budapesta în 1956. În 1984, unitatea specială a DSS-ului 0110, îl declanșează o anchetă. Internă, la care avea acces doar Nicolae Ceaușescu, prin care o pleiadă de tovarăși, printre care și Ionidescu, sunt monitorizați și demonstrați că lucrează ca agenți ca KGB. Poate că nu întâmplător, colonelul Trosca, cel care este chemat de către Nicolae Militar, un alt om de bază pe care Ionidescu și-a întemeiat democrația asta originală post-sovietică de tip NKVD KGB, colonelul Trosca a fost asasinat în 1989, Colonelul să a făcut parte din unitatea 010 care știa foarte bine cine sunt noi veniți și înșurubați în funcție de către regimul Iliescu. La 10 ani mai târziu, mare Ioan Texa, adevăratul uh, comandant conspirat al uh, temutei unități 010, este asasinat 10 ani mai târziu, în 1999, de către un tirist bulgar care îl strivește cu mașina, după care dispar. Ioan Texa moare exact la o zi după ce a lansat o carte despre Corbi 1, Corbi 2, în care face o demonstrație excepțională din punct de vedere tehnic a faptului că în 1989 nu a fost o revoluție, ci a fost o, o, o revoltă confiscată de către un grup antrenat după metode în ca KGB. Cartea a fost retrasă din librării, n-a cumpărat-o nimeni, există câteva exemplare, am avut șansa să văd unul dintre ele în, la cineva într-o colecție particulară, și vin la domnul Petre Roman. Domnul Petre Roman, acest liberal bonom, conform teoriei Lombroso, unul dintre cele mai mari un, pe care le-a avut Partidul Național Liberal când l-au primit pe această jigodie. Uh, în, un, în, un, un, un om PNR. simpatic, un nu om calm. Domne, Petre Roman este fiul unui Patron. bolșevic evreu, Ernor Neulander, care a participat la. Da, nu, nu, el este bolșevic. Există evrei religioși și avem toată sima pentru ei, pentru că și noi suntem iudeo-creștini și tot creștinismul se întemeiază pe iudaism. Deci eu nu când spun evreu, n-am o conotație, doamne, ferește, deloc, rasistă sau xenofobă, dar trebuie să dăm adevărul. ce e adevărat. Erno Neuilandr este un bolșevic de origine evrească. Erno Neuilandr participă la războiul civil din Spania, vine cu tancurile cu divizia Tudor Vladimirescu în România și alături de generalul Trofim și mulți alții, alături de... Bodnăraș și toată pleiada care instaurează comunismul în România este unul dintre uh, nomenclaturiștii de bază, până când Nicolae Ceaușescu care dorește uh, să-și câștige oarecare independență față de Moscova, izolează cumva cei mai fideli oameni ai creminului, trimite în altă parte din centrul puterii pe care avea alături de Maurer și alții să-l Problema la la varieră, ne întoarcem la dumneavoastră imediat. Oana Vreau să vă spun și despre nu domnul Ponta. Aude, Oresti, da. E o problemă o. la la varieră, trebuie să rezolve. După Oresti. ce am auzit pe Maria Munteanu, mi-e și jenă să povestesc că eram și eu atunci o studentă în anii aceia și ca toți studenții din București mergeam după cursuri în fiecare seară acolo. Dar în noaptea aceea, mi-amintesc și acum că au venit cu megafoanele pe la 10 jumătate seara, au venit cu megafoanele în, cămin, în Cămine, în campus și ne-au ne -au spus că din informații se pregătește evacuarea pieței universității și că ar fi bine să fim cât mai mulți acolo și să mergem cu toții și acum, mai în lume, mai în serios mi-e să povestesc da, asta e realitatea, noi ne-am făcut testamentul când am zis, ne evacuează, ce știu ce se întâmplă, eu îți o carte, o rochie o peche de pantofi, era nu? În mine în 90, era, erau la mare prești și și am plecat cu toții. Și știu că am mers pe jos, evident, că nu erau mijloace de tra transport în comun la ora aceea. Ne-am dus în piața universității și am stat vreo 3-4 ore. Eu am plecat cu mai mulți colegii la Cămin pentru că aveam examen a doua zi și au venit minerii pe la 4 dimineața din câte mă amintesc, pentru că am vrut să văd uh, cât mai uh, aveam de stat acolo ca să iau și o bătaie uh, noi am plecat, de că pe la 2 jumătate 3 dimineața și pe 14 am avut examen și mă amintesc și acum nu o să uit, cred că în viața mea și spun, povestesc uh, casa pentru că ce ne se întâmplă nou, astăzi sunt total de acord cu dumneavoastră, acolo și are rădăcina, pentru că noi tot ne criticăm că nu protestăm că nu ești în stradă, că nu avem un spirit civil dezvoltat. Când m-am dus la examen la S, în dimineața aceea, pe 14, era pustiu. În piața romană, universitate, magierul, pustiu. Era ca în filmele SF. Nu mai ieșeau ziare, nu mergeau mașini, nu erau, nu erau oameni pe stradă, erau doar pârcuri, pârcuri de mineri, cu lanțuri și cu îmbrăcați, cu cășcu, care urlau și pe cine mai prindeau. Știu că de lângă mine au luat, de pe magierul mergeam spre universitate, au luat câteva fete și le-au târât de păr pe tot a fost ceva absolut sinistru. M-am să dau examenul, iar profesorul meu, cu care de la examenul examen, nu-mi amintesc cum îl cheamă, citea dimineața. așa am ieșit. A fost felul meu de a protesta. Adică era și groziar care mai și A ieșit în ziua aceea, dimineața. Și adevărul. Da, și, adevăr, și adevărul. Adevărul Dreptate... care are o anumită constanță. România liberă, nu. Da, da, da, da adevărul. Are, are comentatorii, nu se dezmint da. Chiar am dacă sunt ce... diferite din de... diferite nu, nu contează. Eu zic, eu zic acum, sunt parcă parcă au fost și ei prin piața universităției. Parcă sunt golani. Eu așa pară. Parcă văd. Acolo e o linie marxistă la adevărul foarte Da, e foarte interesant cum comentatorii de atunci și cei care au incitat minerii pe baza căruia care s-au folosit. Sigur. Comentează acum, dar nu, nu recunosc greșelile. Uh, de dar ce nu recunosc că a fost o greșeală imensă pe care a făcut-o presa atunci. Uh, brea la noastră, nu? Că se vorbim și despre asta. Au uh, reabilitat un uh, individ. Mie mi-e jenă să -mi folosesc cuvinte dure și nu le voi folosi. Silviu Brucan, care spunea. Mi-am și acum, veneam în piața universității și era întrebatul, dar ce ai dragă zice că ăștia sunt nemâncații dacă le dai acum o friptură greva pe la NAS foame, Da, la greva foamei să greva vezi cum o să a zis plece așa, din piața uh, universității. Uh, absolut plasnic. un sfat ca să plece, ca să mănânce o friptură. O friptură, da. Dar apropo de care era starea de spirire Aleș Bogdan, imediat trebuie să continui, orice e foarte interesant ce spui. Cum ne simțeam noi, după Mineriadă, mi amintesc că ai precizat tu de filmul lui regula la Piața Universității. mi amintesc că a fost în afară de piesele lui Andrei Șerban de la Teatrul Național, că venise la Teatrul Național, a fost singura dată când m-am simțit în siguranță, am dus la scala, la premiera filmului Piața Universității și eram acolo, știam că suntem mai noștri, nu? Că nu suntem bătuți, nu suntem, bătus, nu, suntem și mari, nu? Și toată lumea aplauda. Era sentimentul ăla că a de solidaritate, că nu se întâmplă nimic și că nu ești nebun. Adică mai sunt și alții și mi -am amintesc că deși era un film proiectat, toată s-a aplaudat. La fiecare scenă toți aplaudam. Era o atmosferă... Nu, nu știu că am, am trăit momente... Familia excepționale, da... Atunci. Dar ce înseamnă pentru mine faptul că acum aflăm această veste? Înseamnă că uh, um, nu mai au protecție. Că mulți din rețeaua asta ca ghibistă au început poate să mai iasă la pensie. Că procurori, servicii secrete. Operațiunile. Uh... Pentru curățarea României de conservele caghebiste, din nefericire, a început cu adevărat abia în 2014, când uh, la Cotrocene a venit un președinte care nu a făcut parte din acest sistem caghebist. Pentru că dacă ar fi ieșit Victor Viorel Ponta, lucrurile eu. ar fi fost cu totul și cu totul altele. Clar. Ponta era vizat ca a treia generație de caghebiști, și mi-asum exact și punct ce spun, pentru a conduce România. Cum, cine? A treia generație de caghebiști. Pont. Domnul Victor Viorel Pont. Așa am să vă povestesc câte ce ceva. Că am... ce imagine, este ceva absolut. V-am am, -am vorbit despre biografii. Aceste imagine am o trăit. În 1989, chiar în preajma Revoluției, generalul Ștefan Costial, care este și el face parte de, din dosarul Corbi și este pe lista celor de la 110 ca fiind un om al crebinului în aparatul de, de forță a statului român, era general de securitate. Recunoaște într-un interviu pe care îl dă imediat după momentul decembrie unui jurnalist foarte apreciat, Toma Roman Junior, recunoaște într-un interviu că în zilele alea fierbinți a luat în mașină doi tineri cu care a ajuns la TVR. Unul dintre tineri, ce să vezi, nu era nimeni altul decât Victor Viorel Ponta. Lumea s-a întrebat, dom'le, dar era tânăr, era foarte tânăr. Putea el oare să fie, domnul racolat, chiar atunci? Eu vă spun că da, putea și de ce. Pentru că bunicul său, pe linie maternă, Naumovici, a făcut parte până în 1963 alături de domnul Nicolski, și Securității, din cei care au contribuit, alături și de bunicul domnului Sorin Oprescu, la formarea Departamentului Securității Statului și a Departamentului de informații Externe. Bunicul cui? Bunicul domnului Victor Viorel Ponta. Pe domnul Ponta, pe, pe mama domnului, Pont, domnului Ponta, o cheamă Naum. Să da Dumnezeu să numai tot. că înainte să -o, o chema Naumovici, asta ca istoricii să-și înceapă până la urmă opera de a scoate la lumină pentru a afla și noi cu toții cine se află în spatele acestei conspirații teribile. Dacă în 2014 acest băiat care s-a plimbat în preajma prelorii puterii de către Ion Iliescu în mașina unui general de securitate care este demonstrat de către unitatea 010 și de către unitatea militară 0358, ca fiind agent KGB, Ștefan Costea. În istorie nimic nu este întâmplător. Noi am ajuns totuși la o, toți de aici, de la masă, la o anumită vârstă și viața ne-a demonstrat că evenimentele nu sunt spontane niciodată. Ca ele să aibă sursă de izbuntă trebuie amorsate cu 20 de ani înainte. Pentru cei interesați dacă ar citi de poziția lui Golițin cea mai mare defectare a unui agent KGB în spațiul occidental, o să vedeți că Golițin spunea în 61 care sunt scenariile NKVD-ului pentru spațiul tratatului de la Varșovia. Și el spune în 61 care sunt pașii până când marea construcție începută pe timpul lui Petru cel Mare și anume o a treia romă la Moscova, un adevărat imperiu eu se va împlini. Într-una dintre secvențele povestite de gorițin se vorbește despre mult înainte, despre Revoluția de Catifea care a avut loc ulterior în Ceoslovacia, despre faptul că e foarte bine ca sindicatele din Polonia să aibă sprijinul unor oficiali ai Bisericii catolice, despre faptul că în România antisovietismul liderilor, Gheorghe Gheorghiu Deși Nicolae Ceaușescu, va conduce probabil la o răsturnare sângeroasă a acestora. Lucrurile care s-au întâmplat ulterior dar ce zici de astăzi? Ceva în astăzi, Victor Viorel Ponta dă cu mucii pe țambal, așa cum o face de cel puțin doi ani de zile de când a, a, a nebunit. Pentru că el nu poate să înțeleagă că, ia uite, domne. marea umbră a steagului roșiu de la Moscova domne, nu mai fâlfâie atât de puternic cum erau obișnuiți acesti și înainte de, de momentul 2014. Asta le trebuie jurnaliștii. Pe tânărul și pe cel care cu vreo doi ani în urmă spunea că l-a dezavoat pe Ion Iliescu, că el de fapt era liberal, că el a votat pe Crin Antonescu, dar că o conjunctură nefericită l-a adus la PSD. Vă amintiți când spunea Victor Viorel treaba asta, da? Astăzi întreabă jurnaliștii: "Domnule Ponta, cum comentați faptul că s-a redeschis dosarul revoluției și a mineriei?" Foarte nervos, da, acest mândru că este român, dar fiind de talul albanez a spus că ea mai lăsați vă domnule, pace cu revoluțiile astea. Revoluția a fost făcută de Ion Iliescu, antrențitul și a și a plecat. Fantastic. Și atunci, da, până în 2014, România, în mod sigur, s-a aflat sub atenta oblăduire a unor domn tovarăși care au conexiuni mult mai degrabă în spațiul Eurasiatic decât în spațiul euroatlant. Eu sunt absolut convins că ceea ce se întâmplă cu acest dosar face bine până la urmă chiar și PSD-ului de astăzi. Pentru că PSD-ul de astăzi, condus până acum mai grațios așa de domnul Dragnea decât de ceilalți domni de până acum. Este cel mai important partid de pe partea stângă din eșicherul politic din România. El însuși, partidul ăsta, are nevoie de o tranșare, de o disjungere de o istorie care este, pe lângă faptul că este profundă dreaptă, dar este o istorie criminală. Spunea Cosmin Gușe în analiza lui un lucru foarte tulburător și poate că nu e întâmplător. Marile chestiuni de care noi depindem în ultima vreme se întâmplă în preajma celei mai sfinte sărbători creștine pe care noi avem. De Crăciun. De Crăciun sau în preajma Crăciunului s-a făcut această lovitură de stat. De Crăciun a fost împușcat la Târgoviște Nicolae Ceaușescu. De, Aproape Crăciun de Crăciun a fost acuzat acum Iliescu. De Crăciun acum este acuzat Iliescu și poate nu întâmplător chiar de Crăciun domnul Dragnea vine cu o propunere de prim-ministru, o foarte respectabilă doamnă, musulman. Asta așa ca să avem un tablou și asupra tradiției și a uh, moștenirii noastre spirituale aici în România. Toate legate cumva de cea mai sfântă dintre sărbători, nașterea Mântuitorului Isus Hristos. Aș adăuga un singur lucru. Nu știu dacă ar fi bine să ne referim strict la o anumită zonă de partid pentru că mecanismul ăsta e un pic mai diversificat. O, sigur, da, la PNL. Uh... Ah, Apropo, iertate-mă că spuneați de Petre Roman de la PNL, dar să știți că nu este singurul liberal uh, discutabil de la PNL. Da. Hai să fim cinstiți și cu braza noastră, până la urmă, fraților. Suntem jurnaliști de am una martă vreme. Păi, da, uh, uh, Marian ne poate confirma. Da, cum cum se portat? TVR-ul la mișcarea pieței universității. Dumnezeu. Ziarul azi, ziarul adevărul, mari, mari de ontologi astăzi, doamne și domne, de pe la alte posturi de televiziune, care ne țin nouă lecții de morală. Ce scriau ei în perioada în care tu erai bătut de mine? Nu, Asta ei, cred că ar trebui să știe toată lumea. Ei au fost o parte a acestui, a acestei conspirații, a acestei intervenții nefericite, dar un singur element. Pe 14 iunie în zori. Și miile de mineri care au venit Buc să București au primit gratuit ziarul adevărului 20.000 de mineri. Da. Uh, au primit ziarul adevărul în care ce scria? Deci mare, zice. Uh, zice. Bandele regionare vor să Corect. dea lovitură de stat sau nu știu ce. Pericol, țara imprimejdie, să o salvăm. Mm. Și tot felul de tâmpenii, tot felul de ne nebunii care iată că prind, așa cum prind și altele mai, poate mai pașnice, dar la fel de neghiuabă. Și în ziua de astăzi, că prim construcțiile astea la un anumit public, da. care spunea așa că la loc de semnături erau reporteri ziarului adevărul aflat la datorie. Oricum să spun, mie asta mi se pare o participare extrem de implicată la acea acțiune și la, cu privire la care ar trebui să reflectăm. Pentru că a fost, repet, Correct. un anumit concert de intervenții care s-au prelungit ulterior. Însă ce vreau să spun este, că vorbeam noi la început de uh, confuzia și de otrăvirea sistematică a societății noastre. Uite că și în mediul acesta al partidelor uh, ce uh, bolovan de gât, mă uite că sunt mulți oameni tineri. Și la PSD și la PSD. Sunt oameni care erau 40, 40 ceva de ani, care în mod clar ei masă a membrii de partid, ca să nu mai spun de alegeri, nu au nicio legătură cu ce s-a întâmplat în 90. Ei copii și nu puteau să aibă vreo implicare. Însă, la nivelul conducerii acestor grupuri, s-a asigurat permanent un soi de protecție. Adică această temă nu trebuie zgândărită din toate părțile. Pentru că, amintiți-vă, sunt 20 ceva de ani în care, de fapt, nu s-au făcut decât niște uh, pretexte de cercetări. Mici. Și foarte multe intervenții din astea, uh, mi-aduc aminte că era un intelectual din ăștia care au scris niște cărți despre ce s-a întâmplat în iunie și în piața universității, ridicole. Adică cărți ce adică începea să se confecționeze o altă realitate. Și asta s-a făcut sistematic. Sistematic 20 ceva de ani. Mi-aduc aminte că una, unul din vectorii de intervenție a unui foarte vocal lider la vremea aceea a PDSN-ului, PDSR-ului, cred, domnul Voican Voiculescu, prin mai mult, am și participat vrând nevrând o dată la o intervenție publică, erau mai mulți, El, câțiva ani o încercat chestiunea asta, lansaseră ideea pe piață. Că eu nu am fost în piața universității. Și că a fost frate meu sau că aveam o sosie. Și că totul este o chestiune fabricată de serviciile secrete. Ghinion. Au, au avut două mari ghinioane. Dinții Unu. dumneavoastră nu sunt fabricați de serviciile secrete. Sunt fabricați de un stomatolog pentru că v-au spart dinții și da. se vede pe imagini. Da, așa e. E simplu. deci Din nefericire... Când am ajuns la spital, la urgență, s-a întâmplat că au venit cnn -ul. și mai mulți ziariști au filmat și există poza pe care o invocat domnul Alex Bogdan când eram împreună cu fratele meu în lava, dar din nefericire s-a mai petrecut ceva. A fost totuși o anchetă prin 90 și ceva cu privire la tentativa de omor asupra mea, ocazie cu care parchetul la condamnat pe nefericitul ăla cu toporul, Asta câțiva ani în închisoare, a produs toate probele. E, da, vă dați seama, ăștia de pe la zona Voicam, în Voiculesc, încercau prin media cu lor să spună, dumne, ăsta nici n-a fost acolo. Dar știi care este cea mai halucinantă acuzație ceva... împotriva ta pe care am auzit-o vreodată? Care? Este absolut halucinantă. Și anume aceea că tu, de fapt, nici n-ai fost bătut. Că pe si, tine te-au aruncat... Era altcineva nu, nu, nu, a, a, a, a, a Eu eram reproduc, un vă reproduc, am atenție, așa vă așa. reproduc aproape motamo Această halucinantă povestire Că tu ai fost aruncat într-o gură de canal Capitonată cu saltele ca să nu te lovești Că acolo pe saltele <laughs> avea un bandaj pus deoparte Pătat cu sânge pe care ți l-ai luat și ți l-ai pus pe cap După care ai ieșit și ai devenit uh, Un martir alt iar această teză a fost răspândită ani de zile, pentru că am auzit oameni de bună credință când discutam cu ei de ce, adică persoasiunea asta, picătura asta chinezească, faptul că acești tovarăși și au instituții media, faptul că ziarul adevărul nu se mai numește adevărul de atunci condus de Darie Novăcean, dar faptul că astăzi niște formatori de opinie care sunt foarte democrați și sunt foarte pro-occidentali, foarte, foarte. Unii dintre ei sunt mari editoriali, sunt niște seniori ai presei românești. N-am să-i mai numesc, că mi-e e silă de ei. Da. Dar din silă nu-i numesc, dar lumea știe. Oamenii ăștia ani de zile, au intoxicat și au otrăvit spațiul public românesc cu acest scenariu de diversiune decupată de în manualele de la VDU. Și, și repet așa ce zi... e important să subliniem, numai o secundă, și nu vreau să se creadă, eu cer scuze că atunci când sunt în situații de astea, vine vorba de mine. Și vreau să înțeleagă privitorii noștri. Aici nu e vorba de mine, de el, sau de noi, sau de alți participați, nu. E vorba de ce se întâmplă cu țara noastră. Că până la urmă nu un caz particular. Sigurare poate să aibă semnificațiile lui, durerile lui, toți cei care au trăit și aduc aminte de lucrurile alea îngrozitoare dar hai să ne gândim la ce s-a întâmplat 25 de ani și de ce nu s-a putut Cine a, cât de puternic a fost Vai acest de sistem de. acesta a AGB din România care a blocat pur și simplu afalea adevărului vă rog domnule Moroșanu unde erați atunci și ce vi s-a întâmplat? eu atunci în 13 iunie eram în piață și la orele 3.30 și ceva au început cordoanele de foștii milițeni care aveau doar, atunci a schimbat, în loc de acelă mă, au pus P, poliție, ar avea aceeași gândire, aceeași mentalitate de milițeni. Aici au început să înconjoare piața universității. Știți, ții minte, a nu ieși nimeni din acea piață. Adică am auzit că exista ordinul ca să nu iasă nimeni din acea piață. Toți aceia ca să fie luați și duși unde se duceau. Și la orele 4 și ceva au intervenit. Prima oară au început să dea jos acele corturi, să-i bată în acele corturi, erau greviștea foamei. De care nu interesau: că nu se puteau mișca, alții abia mai vorbeau, că aceia fiind nemâncați, nebăuți, unii dintre ei au început grevă totală, i-au luat pe sus bătându-i, țină minte că îi loveau cu bastoane oriunde, adică nu se uitau bastoane, acei bocanci care aveau și eu atunci am atunci am încercat să scap de acele acei polițiști. M-am urcat pe acel bloc Dunărea, sus chiar pe erasă și la care au ajuns până acolo acei milițeni. Au ajuns până sus, ne-au luat în schimb când m-au văzut acolo, au zis, uite-l, ăsta e ăla Ceaușescu. Și atunci adeți-mă, dar n-am cum un spatele meu a venit și a dat cu un baston, acele bastoanele înainte aveau în, înăuntru fier. Știți, avea o sârmă, mai multe sârme îmbrăcate într-un cauciuc. Și când mi-a dat în cap, n-am mai... Nu am era no, Nu, eram 7 8 și am fost luați de acolo, eu mai mult pe sus, scoși în acea piață, în care chiar în fața fântânii s-a format un cordon de miliceni și au început toți, uite-l, ăsta este Ceaușescu. Au început să mă lovească, palme, șuturi, înjurături și am fost pus pe acel trotuar în fața fântânii. Și la un moment dat a venit un polițist, m-a luat pe sus și m-a dus în fața la, era atunci a acesta care a murit, îmi pare rău că a murit, ar fi trebuit și el plătească. Era atunci a fostul șef al poliției și unul dintre acei polițiști a spus, uitați, asta este Ceaușescu. Atunci, Cicom a înjurat și a dat o palmă. După aceea și șeful poliției Diamandescu a dat o palmă și a spus să bagă-l lângă ceilalți. Nemai având cătușe la ei, unul a zis să nu mai avem cătușe. Atunci unul a zis să leagă în măsa cu ceva. Și au găsit acolo sărmă ghimpată și cu aia am fost eu legat cu mâinile la spate și pus pe acel trotuar în fața fântânii. Și cât am stat acolo, cred că vreo jumătate de oră, o, o, știți, orice polițist care uh -huh. ne în începea să mă lovească, să mă înjure înându-i, ce credeai, bă, că tu l dai jos pe Iliescu? Bă, ce credeți, bă, că aveți voi o libertate? credeai voi că faceți ce vreți aici, bă? Deci, și după, dup, așa cam o oră, a venit o, o dubă, era o mașină EV albastră, în care am urcat în ea, eram vreo 40 de inși, într-un TV în care, să vă zic, intrau vreo maximă 10 inși. Era, era 40, 40 de inși. Acei polițiști, în Aucemon, ce ma acolo, nu aveți loc, îi loveau și îi împingeau, un vă Și cu acea, acel EVM a fost plimbat prin tot Bucureștiu, la toate secțiile de poliție care aveau aresturi. Și întâi am fost duși la arestul tfe era plin. Am stat în acea dubă, am dat seama, toți 40 într-o dubă din vară, a vreo și ceva grade, că toți eram transpirați chiar au început aleșine, am început să țipăm, domnule, leșină, uitați, trebuie aer. Dați-vă, stați acolo, ce vreți libertate, vreți o, ce vreți o democrație. Asta este democrația care voi o vreți. Și de acolo am fost duși toți la Măgurele, în acea cazarmă militară a lor, scoși în acea curte unde mai erau alții bătuți plini de de, iau de, de așa sânge deci unul avea spart nasul decât a fost bătut și acolo s-a început o triere Cei, adică acele fete, erau doamne, erau copii Însă se uitau, îi loveau foarte mult. Îmi aduc aminte o persoană era gravidă și au, au lovit-o. A spus unul dintre soldați: Ce vrei fost să-l faci și pe ăsta? A, a, ce vrei fost? Îl face democrat pe acel copil care era acolo în, în acel antecal acei femei. Continuăm aceste povești reale, aceste admintiri reale, aceste descrieri al unor fapte abominabile care s-au întâmplat nu înainte de 89, ci în anul 90. Și ei au fost printre noi, sunt printre noi și rânjesc. Și vă mai spun ceva, pentru că știu că sunteți foarte mulți care vă chinuiți de pe o, de pe alta și care vă rugați la Dumnezeu ca mâine și poimine să aveți ce pune pe masă. Ei au pensii în continuare extrem de mari. Pentru că nimeni nu a dorit în această țară să-i ducă acolo unde le era locul. Ei au pensii, toți acești securiști, toți acești nenorociți, toți acești șefi de poliție cu, care de fapt acunau, acționau ca milițienii 90, au pensii de peste 100 de milioane. Dumneavoastră, Vă chinuiți și împărțiți câte doi pe un palier de bloc în cozonac. Așa arată România după 27 de ani. Și ne ar trebui să aplaudăm, să fim fericiți. Pauză, pulștare, ne întoarcem după. Urmează și alte amintiri înfiorătoare ca să înțelegem ce a fost atunci și de ce este importantă ziua de astăzi, care nu trebuie să se oprească aici. Am revenit, vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje. Sigur că eu m-aș fi bucurat ca toate televiziunile, toată presa astăzi să discute despre acest lucru, dar poate, într-un fel, asta <coughs> suntem noi cei de la realitate. Niciodată nu ne-am fi să discutăm de aceste lucruri și probabil de asta dumneavoastră vă uitați la acest post de televiziune. Dacă am fi toți la fel, dar poate unii au ceva de ascuns, v-ați întrebat? V-aș putea, da nume... <coughs> Te invitați permanent la fiecare dintre aceste posturi pentru a vedea de ce nu au niciun fel de interese de a vorbi despre ce s-a întâmplat în 1990, în luna iunie, sau despre 1989. Continuăm. În și moment, observat o minciună gogonată a președintelui Ionides, un interviu colegului nostru Ion Maioniț. El spune că n-a avea nicio autoritate să stăvidească valul de ură și de înfierbântare a minerilor. Dar domnia sa uită că în manualul ecavedist pe care îl știe foarte bine, acolo se vorbește despre ura de clasă. Așa s-a întemeiat comunismul ca putere. Noi nu putem să uităm că imediat concomitent cu piața universității au fost amorsate și mobilizate mase de muncitori de la IMGB care strigau noi muncim, nu paca. gândim, cu acel nu gândim cu un sens foarte peorativ împotriva intelectualității. Să nu uităm la atunci, la ora patru jumătate dimineața, când Ion Iiescu direcționează pe miner către piața universității, îi, îi îndreaptă pentru a face curățenie și ordine printre intelectualiști. Etichetarea intelectualilor drept legionariști și revanșarzi ai mișcării legionare, este tot un predicat pe care Ion l-a folosit și nu numai eu, și Petre Comuniștii l-au folosit îl și îl și astăzi. Nu, nu vedeți că astăzi treba. oricine este, se opune cumva nu, Maria Munteanu și astăzi, nu, pentru că doar Dar pentru că are Punta un discurs creștin uh, și un discurs conservator și un discurs care se bazează pe România profundă și pe tradiția noastră de 2000 de ani, el și astăzi este considerat un legionar. Tu, pentru că vorbești despre intelectualii români, eu, și Bogdan și toți cei de aici de la masă care am luat apărarea lui Vintilă Horia, care am luat apărarea lui Mircele Iade, care okay, ne entuziasmăm și plânge că îl citim pe Radu Gir, noi nu suntem frecventabili pentru că suntem legionari în 2017. Deci ura de clasă pe care se bazează această teroare instituită reinstituită, că asta a început în anii 40 și 7 și a fost reinstituită uh, după 1990, după această minereadă, că toată lumea se întreabă. Mariana a spus, domne, când au intervenit minerii în piața Universității, piața Universității se terminase deja, nu mai era efervescentă, nu mai avea combustia de la început. Oamenii, dacă ar fi fost lăsați în pace, probabil că într-o săptămână, două, plecau de bunăvoie. Da, Scopul nu a fost curățirea piaței Universității, care era deja curățată, no. că mai erau nici 10% din ce care pusese, ci teroarea, care face parte, este un capitol din Maschirofca, este un capitol din Manualele CVD despre teroare. Ion Iliescu a stăpânit foarte bine. Limbaj dur, Promovarea terorii, creerea de probleme, ca după aceea să vii totul cu soluția și lumea să te privească ca pe un mesia. E atât de simplu scenariul despre deci Bună seara, domnule Roșca Șastănescu. Bună seara. Unde erați? Unde făceați presă în 1990 în luna iunie? În primul rând, eram chiar în piața Universității, la scurt timp după ce oamenii de ordine s-au dus și uh, i-au lovit cu sărbăticie pe cei câțiva greviște ai foamei care nu ocupau niciun carosabil ci stăteau pe peluza aceea din fața Teatrului Național și eu am primit un telefon de la o doamnă, una dintre grevistele foamei și m-am dus imediat acolo. Aflasem pe parcursul nopții că împotriva mea, a lui Stelian Tănase, a doamnei Cornea, a Anei Blandiana, și al lui Petre Mihai Băcanu să dăduse un ordin de reținere la frontieră. Uh, și m-am dus uh, în limbajul lor piața era curățată, adică să fusese greviștii bătuți, împachetați, unii fugiseră la arhitectură, de acolo mi-au telefonat și în centrul piaței era un grup de ofițeri superiori. și m-am dus la ei și le-am spus că am venit să mă aresteze dacă au mandat. Au fost destul de încurcați, după care m-am dus la arhitectură și am luat interviuri. Unde erați atunci? România Liberă. Dar să sintetizez. Până acum o lună, când în fine am fost invitat de către procurorii militari, o trupă de procurori militari mai tineri, Conduși mai Cotărâți, nu? da. Uh, nimeni nu m-a întrebat nimic. Nu m-a întrebat nimeni nimic din România în condițiile în care, împreună cu Roxana Iordache, în ziarul care s-a calificat cel mai mult în a relata tot ce s-a întâmplat, și în Mineriadă și așa mai departe, în România liberă, am publicat cele mai multe materiale. Am publicat un serial intitulat Infernul de la Măgurele, în care practic am relatat în ghilimele ceea ce mi-au povestit tinerii maltratați la măgurele de către procurorii comuniști, deveniți procurori post comuniști. Uh, am fost, și nu m-a întrebat nimeni niciodată, din România până acum o lună. În 1990 am fost invitat în Statele Unite uh, unde am avut vreo 20 de întâlniri în calitate de jurnalist la România Liberă, până la cel mai înalt nivel al Departamentului de Stat. Nivel cuvenit mie, adică până la nivel de subsecretar de stat. La Congres și peste tot, și peste tot mi s-a cerut să relatez pe larg ce s-a întâmplat în piața universității. Am avut nenumărate discuții cu consulul de atunci. A stat între. Deci toată lumea era extrem de interesată. Am plecat, am fost invitat în Bundestag. Am stat de vorbă cu parlamentari din Germania, care și ei erau curioși să afle ce s-a întâmplat. În România, până acum o lună, nimeni nu a întrebat. Fantastic. nu Nu a întrebat nimic pe un om care a stat și a scus cu mama, cu copil mic, că ne-a ne fugit de acasă. În fața casei mele a fost lovit cu ranga în cap. Unul care se măna cu mine, și trecea prin fața casei de către uh, mineri. Nu m-a întrebat nimeni nimic. Până acum, o lună. Asta mi se pare uh, cel mai traumatizant lucru. Nu că nu m-au întrebat pe mine, că nu i-a interesat. Bine că se mișcă ceva acum. Sper să fie documentate. Păi dacă nu exista procurorul adjunct de atunci, domnul Bogdan Licu, procuror adjunct, Fiasă General adjunct, și domnul procuror Vasilache, doi dintre oamenii cheie în această, în această acțiune. Dar spuneți-mi, cum vă explicați că timp de 10 ani de zile, omul care a anunțat că uh, procesul comunismului, care a anunțat că, e, uh, uh, că el va rezolva problema <gângh> comunismului, nu s-a interesat să rezolve acest dosar. E vorba aici fost președintea României. După ce vă spun, că uitam să vă spun că la Washington când am aterizat mi s-a părut ceva ireal. Mașina era condusă, era un șofer de taxi de culoare, fără avea un dinte în gură doar. Uh, și m-a întrebat ce cu Marian Munteanu și pe toți și eu am întrebat de unde știe el de Marian Munteanu și mi-a arătat pe perețe, o afișe cu Marian Munteanu răstignit. Deci în Washington, da? Pe străzile din Washington erau afișe cu Marian Munteanul răstignit și la noi era Batista pe în România. Aproape nu se mai Cine vorbea nimeni. Pe afară de noi, jurnaliștii, nu mai vorbea nimeni. Tinerii care au făcut, cei care au scăpat, au făcut o conferință, tu erai atunci Marian în spital, era comă, cred. I-au făcut săraci, au venit pansa și au făcut o conferință la Facultatea de Drept. A venit toată presa care era aici. Și în scurt timp, acei tineri, rând pe rând, au părăsit România. Și acum sunt oameni de ispravă pe tot Mapa Mondului. Am un prieten foarte bun care nici măcar nu a participat la demonstrație, era doar student la geologie în anul 1 și fiindcă avea ochelari, se ducea la facultate i-au spart capul, l-au băgat în spital băiatul lui Puiu Novac, băiatul ziestului Puiu Novac, care acum lucrează în Canada. dar așa mai departe, am pierdut o generație. Ce uh, a însemnat acel moment pentru România? Cu cât s-a dus România înapoi? Cu, cu cel România? puțin 10 ani, dacă nu cumva mai mult. Cu cel puțin 10 ani s-a dus înapoi pentru că imaginele, și acum nu vedeți cât de șocante sunt după ce am văzut, tot ce vedem în Siria, după ce am văzut... Uh, <coughs> aceste primă versângeroasă care au avut loc în diverse locuri din lume, noi suntem în continuare foarte șocați de imagini astea pe care le vedem aici, că de o duritate extraordinară. N-am știut să să-i să se uite sau să uh, închid zis. televizorul. Am fost într-o mare dilemă astăzi. I-am lăsat să uh. se uite și le-am explicat ce s-a întâmplat. Ba, pe Sabin, pe cel mic, l-am și dus uh, la Antena 3, unde ne-am întâlnit uh, într-o emisiune pe tema asta uh. și a trebuit să explic tot drumul exact ce a fost la nouă ani ceva o fi uh, reținut dar nu vreau să pierdă istoria partea asta de istorie uh, reală ce a făcut Traian Băsescu a jucat a jucat teatru ca de obicei așa cum a jucat în tot ce a făcut, a dat bine semnalul lui așa, părea pozitiv că o să redeschidă dosarele, că o să facă... S-a făcut că ceartă pe procurori în fața camerelor de luat vederi. propagandă. Aș vrea să continuați cu <coughs> domnule Moroșanu. Ce s-a întâmplat în momentul în care ați ajuns la Măgurele? Când am ajuns la Măgurele, v-am explicat. Era acei polițiști de acolo ofițerii au început să ne pună pe acele grupuri, adică copii, femeile, tinerii și ăștia mai în vârstă. Și să-i fi văzut cum erau toți loviți, unii aveau hainele rupte, bătuți, plini de sânge, cum v-am explicat, unul avea nasul spart, adică de aici era retezat și nimeni nu se uita la el și când am ajuns acolo au venit doi iși fără să mi-a zic nimica, a zis tu să vii încoace M-au luat, m-au dus într-o sală aparte față de ceilalți care aveam lângă mine doi soldați înainte era armata obligatorie, aveau elevi care un ofițer a spus aveți grijă de el. Și stând de vorbă cu ei ulterior au spus așa Ceaușescu-le rogă nu fă nimica că avem ordin ca să trage”. Și unul între ei a zis uite te armă, aici am acel în care are uh, acel uh, glonț adevărat. ale aveau unele false și altele adevărate. Uite, uh, nu fă... Mm. Nimic. Ok, după cam uh, jumătate ora am fost uh, scos afară la un uh, birou. Era un ofițer anchetator și a început să îmi uh, zic, iazi tu ăsta care era eu șeful lor. Iazi uh, uh, aici așa e a ție I au dat bani în Rațu, Corneliu Coposu câmpia nu ia, hai aici a scrie tot, ați luat droguri în piață, le dădeau inaugurat. În ce am zis, îmi pare rău așa ceva. Nu s-a întâmplat. Oh. Îmi amintea în ce achetatorul a ridicat și plăși cu zi în Paștele, mă, tot aici a scris aia ce eu îți, îți zic. Atunci am zis, eu îmi pare rău așa ceva, nu scriu. -a, a, iarăși a început, am vreo 5 minute de an în mine și am zis, nu scriu nimic din câte. Eu, pun în piața, eu, în piața universității limitam deci aușesc și în acea imitație îl înjuram pe Iliescu între romani. Nu așa. Nu asta. Scrie așa. băteau, Da, da. Într-una, După după, după câteva bătăi Au zis, aia, bă, asta scrie ce vrei tu că tot degeaba. După aceea am ăsta scris, știți, acolo foarte mulți cereau pleceri la baie. Și aceia închetaturi, piște bă pe tine, unde crezi aici la hotel? Stai dracu acolo, te piști pe tine, nu mă interesează. Unii chiar și-au făcut... Unii dintre nevoie, acești da? oameni trebuie să înțelegeți că sunt în continuare în funcții. Nu vă închipuiți că toți au plecat dintre ei. Nu sunt în funcții. Unii dintre ei lucrează astăzi în poliție, unii dintre ei lucrează astăzi în servicii de informații, unii dintre ei lucrează în procuratură, iar două doamne dau lecții la televiziune, doamna Macovei și doamna Alice Drăghici, care atunci erau procuroare. Semnau mandate. Ambele dau lecții astăzi de democrație. Vă rog, continuați. E și... Uh... Îmi scuze, Marius Oprea este alături de noi, este plecat, ne sună din Germania. Bună seara, domnule Oprea! Bună seara! Domnule Oprea, domnule Oprea cum ați văzut acest, acest, această inculpare a lui Ion Iliescu și a celorlalți, Virgil Măgureanu, Gelu Voican, Voiculescu, Petre Roman, la 27 de ani? Și de ce nu s-a întâmplat asta? Și cum vedeți astăzi evenimentele de atunci? Ce vă amintiți? Aș spune, aș spune că nu e niciodată prea târziu pentru adevăr. Întotdeauna susțin, uh, susțin asta. Bineînțeles că trebuie să ne mulțumească că e atât de târziu. Uh, dosarul era finalizat încă din, uh, din 2000 de către procurorul uh, Dan Voinea, dar bineînțeles, odată cu revenirea lui Ion Iliescu la putere, nu s-a mai putut uh, vorbi despre inculparea lui. Ion Iubiescu este în principal vinovat pentru că a autorizat folosirea focului împotriva demonstranților în momentul în care au asaltat sediul Poliției Capitalei. Atunci au intervenit forțe speciale ale Ministerului Apărării, niște lunetiși plasați pe blocul Romarta. Dar înainte de, de acest moment a existat o pregătire minuțioasă a ceea ce a fost cunoscut drept minăriadă. Practic a fost o copie la Indigo a scenariului prin care s-a dat o lovitură de stat Revoluției. Scenariul a fost opus de către un grup de ofițeri din posta securitate lui Ion Iliescu prin intermediul lui Gelu Voican Voiculescu și, bineînțeles, și participarea lui Vigil Măgureanu, care de astăzi și-au dat mâna în, în orchestrarea, în punerea în scenă a acestei acțiuni, menite să elimine total opoziția din viața politică românească. Pentru că Ion Iliescu continua să-și dorească un soi de pluralism în cadrul frontului. Uh, și tocmai din acest motiv, uh, piata universității, manifestația a fost puternic infiltrată uh, de oficări de securitate. Există multe dovezi în acest sens. Mi-aduc aminte de pildă cum manifestanții la un dat au identificat, au identificat un uh, fost oficet de securitate, George Siminea, care a încercat să agreseze un, uh, un uh, grevist al foamei, cu o săptămână înainte de, de intervenția în forță uh, uh, minerilor în piața universității. Au existat multe asemenea momente, au existat chiar defecțiuni în uh, aparatul Serviciului Român de Informații, un fost capitan de securitate ulterior angajat în SRI, Adrian Ionescu, în decembrie 1990 a adresat o scrisoare Parlamentului României în care deconspira faptul că a primit ordine alături de mulți alți colegi să se infiltreze între manifestanți pentru a, a identifica pe lideri. Practic, în momentul venirii minerilor la București, ei știau pe cine să ia și de unde să ia. Aveau adresele tuturor, aveau fotografiile tuturor și însoțiți de foști ofițeri de securitate de ghizat și ei în mineri, au uh, pătruns în casele acestor sedile partidelor, Practic, și televiziunea, la fel, ca și, revoluție, ca și la revoluție a avut rolul ei. Să ne amintim de reportajele lui Tudor Barbu, niște de la sedile partidelor unde pasă se găsiperă droguri, și așa mai departe. Scenariul după știința mea a fost uh, conceput, să spun așa, la nivelul uh, lui 20, serviciul contus de gelul Voican Voiculescu, de către colonelul uh, Viorel Tache, iar la nivelul uh, SRI o participare activă a avut uh, colonelul pe atunci Mihail Stanul, că devenit prim adjunct al lui Virgil Măgureanu. Uh, Mihail Stanul lucrase înainte în timpul securității, în uh, serviciul de serviciul de dezinformare. Și practic el a orchestrat, dacă vreți, toată, tot preludiul punerii în scenă a Mineriadei, prin uh, toate aceste, toate acele intoxicări. Uh, dacă v-am mintit cu Doina Cornea și cu Coposul care vor să fure Ardealul și așa mai departe. Toată, toată campania de presă mizerabilă din preajma alegerilor din uh, mai 90 a fost orchestrată de acest serviciu decât în subordinea uh, SRI. Uh, la fel, la nivelul uh, serviciului secret din Ministerul de Interne coordonat gelul Voican-Voiculescu s-a făcut o adevărată celulă de criză, ca să zic așa, pentru demantelarea uh, uh, manifestației din piața universității, infiltrarea ei și apoi punerea în scenă a ceea ce s-a petrecut cu incendierea premeditat autobuzelor pentru a, a se escalada violența în piața universității și a dat ocazia unei represiuni îndreptată nu atât asupra manifestanților cât în special asupra partidelor de opoziție, pentru că ele erau vizate. Singurul lucru care a împiedicat desăvârșirea acestui scenariu a fost reacția promptă și dură a mediilor occidentale care au sancționat violențele din piața universității altfel ajungeam uh, să trăim mult mai repede în pisul lui Ion Iliescu și anume pluralism în cadrul frontului. Cam asta este în mare povestea. Sunt uh, foarte multe nume implicate aici de foști ofițeri de securitate reciclate apoi în serviciile secrete uh, în uh, 0215 și Serviciul Român de Informații. Toți au avut cariere formidabile, toți au uh, uh, acumulat mari averi uh, între timp, ce să zic, o duc foarte bine cu toții. Historicul... Am mai multe nume. Am Acum... pomenit deja de Viorel Tache, de Mihail Stan, dar mai sunt Florin Calapod, Florin Harosa de la 021 Sfert, care au coordonat aceste operațiuni în teren, ca să zic așa. Istoricul Și... oprea se înalează pe bună dreptate uh, amploarea aceste reprimări, pentru că evident că n-au fost vizați doar manifestanții din piața universității, manifestație care oficial nici nu prea mai uh, exista, pentru că domnul Maria Munteanu oprise practic desfășurarea acestei manifestații. Uh, dar s-a intenționat reprimarea partidelor istorice și a presei independente de aceea nu întâmplător au fost atacate toate sedile publicațiilor cât de cât independente și devastate, inclusiv a publicațiilor de partii, și au fost devastate sedile principalor două partide, da. PNCCD și Partidul Național. Dacă uh, în a adăuga numai un aspect ca să, din care e minor, așa aparent, dar care arată nivelul de pregătire al operațiunii, așa ca un fapt divers, Liga Studenților avea sediu central la facultatea de drept. Acolo era sediul. La rectorat. Lângă rectorat. Da. Și aveam trei camere. Pe toate statele de organizare ale clădirii, se spune, adică a studenților camera 110. Dar era 109, 110, 111. Minerii care au intrat în facultatea de drept știau că biroul meu era 109. Păi era normal. Nimeni nu știa treaba asta. No. Nici eu nu știam. Nu era... Deci aveau planurile clădirii cu precis indicate locurile unde trebuie Există să ajungă. Pentru deci asta nu poate să facă unii săraci. Au din Valea Jiului și aveau planurile <coughs> Facultății de Drept. Și adresele liderilor <coughs> politici. Nu, no, da, dar există o okay cheie aici și, și, și pă, da. cât mai este domnul Oprea la telefon pentru veridicitatea informației pe care <coughs> am să vă dau, dați-mi voie să vin și eu cu o completare ca să avem o imagine de ansamblu să înțelegem de ce și mai ales cum au fost atât de pregătiți niște ofițeri care, nu, dacă ne luăm după declarațiile domnului Măgureanu, Securitatea DSSU, Departamentul Securității de Statului, a fost desfințat în 1990. Ceea ce nu s-a spus, nici asta nu se spune, este că el nu a fost desfințat în totalitate, el a fost desfințat parțial. Da? Direcția întâi de securitate, ceea care se ocupa de propagandă și de poliția politică, nu a fost niciodată desfințat. El s-a transformat în secțiunea A, apărarea Constituției. Ei mai după 90. Deci toți ofițerii care făceau parte din direcția întâi de securitate au fost mutați în secțiunea a, a noului serii în fita de, de Virgil Măgurean. Asta e o secundă. Și mai este ceva. Securitatea Municipului București, pentru că a vorbit domnul Oprea de 0.215. 21 SMB-ul, Securitatea Municipului București, nu a fost desfințată. Ea a fost mutată în corpore cu toți angajații și s-a înființat, de către domnul Girovo Voiculescu, unitatea specială a Ministerului de Interne 0215. Deci, băieții ăștia care te-au bătut pe tine, băieții care au, tine. au avut grijă a să infiltreze toată piața universității, erau niște ofițeri ai fost în securități foarte bine pregătiți din timp. Adică, nu erau niște proaspeți ofițeri serii, așa, într-o dată niște mirușii prăascând angajați. E, nu! Și Ömchia, sunt și în Mai trebuie adăugat, dacă ne ridicăm un pic mai sus să vedem tot tabloul, noi nu avem de unde să știm. Poate o să afle anchetatorii că poate acolo au fost mai multe servicii. Dar eu din tabloul ăsta vă duc undeva mai jos ca să vedeți cât de dramatică era situația. În locul în care stăteam ascuns un apartament al unui prieten inginer constructor de pe calea moșilor m-am întâlnit clandestin cu uh, două persoane cu Consulul Statelor Unite care a venit în pantaloni scurți ca să pară un cetățean obișnuit și cu Mihai Cârcioc, Dumnezeu să-l ierte, care era patronul uh, uh, revistei Express, care fusese și a devastat, având sediu pe Batiște, lângă Teatrul Național. Uh, și acolo discutând cu Marian Cârciog, cu Mihai Cărciog, el zice domnule, eu cu orice risc scot ziarul, că aveam interdicție. Noi nu mai aveam voie să apărem nici România liberă, nimic. Aveam interdicție de la mineri, ca să ne înțelegem. Și ăsta zice domnule, eu scot cu orice risc Păi zic, și unde tipărești? Deci, am eu o cunoștință, nu știu ce județ, la călărașcă. Și a sunat acolo, a vorbit cu o tipografie, a spus că plătește el pe în contul lui, tot ca să se tipărească uh, următorul număr acolo. Că în București nu mai era chip. Și a tipărit uh, regretatul Mihai Cârcioc, uh, Revista Express, așa, în, într-un mod clandestin. Iar noi am avut vreo două zile în care n-am avut voie să apărăm România liberă. Am apărut greu. Cat. Scuză-mă. să niște completări. Da, vă rog, vă Da, s-a vorbit despre securitatea Municipului București. Ea era elita securității din România, elita DST-ului. Când a făcut unitatea viitoare a 21 și un sfert, Gelul Voiculescu, la 1 februarie, a selectat din cei 544 de ofițeri din securitatea Municipului București 380. Toți au fost implicați în, în, în, în mineriadă. Practic, toți au fost trimiși în teren, au infiltrat manifestația și au identificat lideri, organizațiile și așa mai departe. Astfel, apoi au, i-au însoțit pe mine. De pildă, cei care. Ofițerii de securitate reciclați din 2011 de către celul Voican Boiculescu cu care au participat la devastarea casei lui Ion Raciu, la proces, în apărarea lor, au declarat că ei au acționat la ordin. Este evidentă implicarea, dar pentru a avea o imagine mult mai clară, trebuie spus că la Procuratura Generală, în 12 iunie, a avut loc o ședință, o ședință secretă, a existat o minută aceste ședințe. Sunt curios dacă anchetatorii au găsit-o, pentru că ea este, dacă vreți, proba principală în incriminarea tuturor acestor actori. Pentru că acolo s-a discutat în amănunt scenariu, punerea în aplicare și responsabil. Gelu Voitan Voiculescu coordona partea lui de acțiune și a ofițerilor de la 2 și un sfert, chiar de la sediul FSN-ului, din intrarea filioară unde uh, fusese înainte de 89 un sediu uh, al anumit. securității, al unei unități uh, sub acoperirea securității, chiar la sediul PSN-ului. Uh, am făcut un interviu cu el... Uh, sunt lucrat la Europa Liberă și mi-a mărturisit împrejurările în care și-a ras barba. Dacă nu mă înșel, am păstrat înregistrarea și eu pot pune la dispoziția oricui este interesat. El spunea, ca să rezum, că n-a vrut să fie recunoscut pentru că era deja persoană publică și avea nevoie să nu fie recunoscut pentru că o din teren a tuturor acțiunilor. Asta este partea lui. Partea lui Virgil Măgureanu, pe care și el s-a aplicat cu trio, a sunat cumva similar. La fel, oficările Serviciului Român de Informații au infiltrat piața, de altfel, chiar prin puterile pe care, care i-au fost date SRI-ului prin decretul în care a fost înființat, SRI-ul putea acționa o bază legală în, în teren, ca să spun așa. Ceea ce este însă grav este că a autorizat ă, folosirea ă, armamentului împotriva manifestanților. Și cred că asta este, dacă vreți, piesa principală în incriminarea lui Ion Iliescu. Nu, dar Are au și, în și, în și regizat anumite evenimente, cum a fost la televiziune, unde eu am descoperit cu ajutorul uh, redacției maghiare, e adevărat, dar eu am descoperit că la didactica era o întreprindere care a înainte Comitetului Central și care asigura materiale pentru demonstrații. S-au făcut bâte cu care au coborât niște tipi atletici uh, pe intrarea din spate de la televiziune, au intrat în televiziune, pe intrarea din spate, repet, au început să atace oameni din televiziune să spargă geamuri și simultan pe intrarea din față de la blocul tur s-au dat uh, militarii la o parte, parcă invitându-i pe demonstranții care erau acolo să intre și ei, ca proștii săraci în blocul tur și ăia sunt cei care au completat pe urmă la infernul de la Măgurele da, uh, numărul celor arestați. <coughs> Da, a, fost, a fost un scenariu bine pus la punct pentru escaladarea violențelor, care uh, ulterior să justifice intervenția în forță, uh, îndreptată în special de împotriva partidelor de opoziție, sub pretextul uh, faptului că ele s-ar fi aflat în spatele manifestațiilor violente, legionare și așa mai departe din, uh, din piața universității. Uh, oricum, uh, iată că vine și plata pentru pentru ceea ce da, au cu toții atunci, pentru că au opționat în echipă. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Marius Opras, și așteptăm acel document senzațional în care Gelu voicam cu recunoaște că și-a ras barba și care sunt și cum au coordonat ofițeri din fosta securitate în piața universității la acea zi. Ce este dureros e că același Gelu Voican Voiculescu în ultimele luni de zile nu s-a nu oprit din a uh, arunca în uh, zona publică uh, informații, sigur după tipicul cunoscut al securiștilor în anumite cercuri, apoi încercând propagarea informațiilor că de fapt în piața universității nu a fost bătut Marea Munteanu, că a fost uh, o bătaie regizată, dar dinții, imaginile groaznice, pe care o rog pe Roxana Ion să le mai difuzeze, vorbesc despre altceva. Și că în realitate a avut neobrăzarea să spună că în acel subsol de la, univers, de la arhitectură au fost puse niște saltele cu bureți când erau bătuți acei oameni. Deci vă dați seama că acești oameni nici la vârsta senectuții nu se pot schimba. Ei rămân în continuare aceiași înfiorători manipulatori, propagandiști a unui sistem care din păcate s-a perpetuat timp de 27 de ani în această țară. Domnule Munteanu, domnul Gelu Voicam Voiculescu, de ce face aceste lucruri? Chiar și după 27 de ani de la acel moment. El și probabil, nu știu, probabil că omul se consideră în pericol, într-o eventuală închetă serioasă, bănuiesc că se consideră vizat. O avea și motive să se considere așa. Și oamenii își pregătesc într-un fel apărarea. Nu este singurul lucru care a fost aruncat pe piață de-a lungul anilor. Ei tot mereu au încercat să acrediteze public tot felul de idei, că de fapt acolo erau niște forțe de nu știu unde, că erau ocultă și nu aveau nicio vină și că, de fapt, ei erau vizați că ei abia cu să puterea și erau nevinovați. Am avut chiar acum vreo șapte, opt ani, nu mai știu, zece ani, singura dezbatere directă cu domnul Ion Iliescu pe această temă și l-am întrebat atunci și evident că nu a putut să-mi răspundă. Da? Îmi zic, eu, eu sunt un om, eu sunt dispus să cred pe oricine, până la un moment nu sunt procuror nu pot eu să fac vreo cercetare și nu pun eu sentințe. Dar am o întrebare simplă și am spus în față. De ce nu s-a închetat cazul? <coughs> păi ce să se încheteze? Păi, dacă erau niște forțe tenebroase care vreau rău FSN-ului să discrediteze, ei trebuiau închetati și pedepsiți. N-a fost nimeni închetat cu nimic până prin 97-97. Deci s-a spus că a fost lovitură tentativă de, de lovitură de stat. de stat. Eu eram acuzat de tentativă de lovitură de stat. Dom'le faceți cercetare. Și ați avut șapte ani când a fost președinte Iliescu până a venit domnul Constantinescu până în 96, au avut tot timpul din lume. Dacă ar fi dorit să se clarifice lucrurile, aveau toate pârghile. Tot controlau toate instituțiile statului, până la procuratură până la orice, dar ei n-au mișcat un deget. De ce? Dacă Din potrivă. Fi, dacă -a noi, cei -a care a s-a fără la adevărul. De aceea nici după, pentru că vedeți, în timpul regimului Constantinescu s-a început un pic ancheta, atunci a fost identificat făptuitorul acela săracul cu tentativa de omor asupra mea, pe care iar s-a oprit și avem un alt mandat prezidențial, nu? Al domnului Băsescu, care iarăși nu s-a făcut nimic. Deci, absolut nimic. Să nu se ajungă la cei care au dat comandă, că a mărât individul cu păi, toborul, deci, era nepe. indiferent cine a fi fost vinovat. Un caz. Era important ca societatea românească să afle adevărul. Eu nu am spus că e vinovat Iliescu, Roma, nu nu spun eu asta. Dar, domnule, cine e vinovat? Cine a făcut toată acea nebunie? Cine a dat foc? Cine a creat senzația de dezastru în România? Și cu ce scop? Și din ce structuri fac parte? Oameni Pentru că cei, cei mai mulți de data asta aveau documente filmate, suficiente. Au fost filmări. Au fost martori. Mii de martori. Înregistrări, înregistrări <coughs> berechet. Deci nu era o problemă să spui că uite, cum spunea domnul Roșca Stănescu, eu și eu în acea situație cu dânsul. Noi, noi am depus mărturia cu o lună, două. Și eu la fel. Și mai cunosc eu încă vreo 3-4 colegi care au depus acum 2-3 săptămâni au dat și declarații după 26 de ani. Adică chiar așa investigația a făcut domnul Voina atât de mult s-a zbătut el 10-18. ani. Și ori. Când s-a gândit, nu le. Dar în piața universității au mai fost studii pe acolo, Roși Castănescu, Maria Monteanu. Dar ăștia nu e bine Și nu m-a invitat niciodată. Păi ce era să te ne invite? Păi bine. dar logică nu puteau să ne invite <coughs> pentru că dacă ne-ar fi invitat dar, probabil că ar fi spus lucruri. Sigur le-ar fi spus. Și restul ar fi consemnat. <coughs> Și atunci nu mai putea să fușelească. a stat atunci în închis la Gilava Domnului? Două luni. Două luni? Da. Eu mai puțin, cincizeci și jumate. ceva de zile. Dar înainte a fost în comă. Da. În comă. Da. Câte... Da. Repet... Or... Când ați aflat de marșul cămășilor larme? Erați în, în, în închisoare. în stradă? În în închisoare. închisoare. Da. da. Era un, difuzor. Era, Era un difuzor pe, Sus, pe asupra un Era un difuzor. ușii. Da. Ai fost și tu acolo, da. nu? Hai, dar în aceeași cameră, a, unde ai tu, eu am stat în camera ta, culmea culmilor, chiar în același pat. Ăla, acela, gardian a zis, -a, ia, bagă-l băi, unde i-a stat fratele lui. Hai, acolo <laughs> îl bage, că ăștia sunt piețarii, Hai. Am acolo. De deci eu eram și difuzorul ăla da, și mic. îi dădeau drumul la știri, știri la anumite ore. Muzică. muzică <coughs> mai puneau punea la un program. Da, acolo ați aflat de acel Și a fost da. un buletin de știri la radio nu, România 1. Român, da. Programul România, 1, cum era da. pe atunci. În care spunea că în capitală s-a o acțiune pentru celălalt de liberare a România Munteanu și aia, la -a care a au participat 40 sau 50.000 de oameni. Deci la radio, zic Deci la radio, la radio de stat Se spuneau că fost 40-50 de mii 40 40 Sunt de, de 10 -a ori de mii Dar nu de 10 ori Dar de 2-3 ori mai mult păi Sigur a -am. fost pentru că știau că ei tot mereu comunicau uh, Dar păi de Păi Și atunci am spus că în piața, piața universității Mulțimea ajungea până dincolo De piața romană Putem să facem cu toții un calcul și să vedem că de la rondul de la piața romană și până în balcon la piața universității, nu puteai să arunci un banc, că el nu cădea pe jos. Atât de multă lume era când Maria Munteanu pentru prima oară, după atâția ani de comunism ateist, a spus în balcon, rugăciunea de nu s-a Dar de câte ori? O secundă oră este, te întrerupă. Spuneți-mi cât, după acel moment al mitingului Cămășilor Albe, la, cât, la câte zile ați fost eliberat? Deci... Uh... Uh, miting a fost pe 13, iulie, Așa, pe 13 iulie. Țin foarte bine minte data. Deci de la o lună de la... Aproximativ, de la, da, la o lună de pe la, la trei primarea, iulie, Și eu am ieșit pe 2 august. Dar e? este adevărat că prin dispoziția procurorului Popov s-a da, închis... Uh, da, da. Chiar a fost... Uh, inițial era un procuror... <coughs> Am aflat ulterior că era ofițer de securitate trecut în procuratură, care îmi prezentase un, opa, îmi prezentase un dosar cu o lovitură de stat, cu niște nebuni, cu o, niște poze cu un tip, care semănare oarecum cu mine, în sensul că avea barbă și plepe, care arunca cu o sticlă incendiară undeva pe la... Evident, nu eram eu... Poza aia a fost și răspândită, s-a dat la televizor, pentru că de departe nu se dă seama. Doamne, asta e mai Montanu, dădea cu știi că Și nu n-am mai vrut să discut, pentru că mi-era clar că este o făcătură și zic, domnule dacă oricum mă aruncă și în închisoare asta e, n-are să mai pierd timpul cu procurorii. Dar la un moment dat, la un moment dat, după aproximativ două sau trei săptămâni, a apărut parchetul militar. Și atunci, și atunci procurorul Popov, într-adevăr, a preluat ancheta și domnia sa a pus în mod firesc rezoluția corectă de nevinovăție. Da, el mi-a fost coleg de facultate da. și atunci m-a ținut la curent și mi-a spus că el reușește <coughs> să te scoată, că ești absolut... Da, actor, penedic, actorul Dragoș Cuslaru, da. care este astăzi călugăr, da. A fost a omorât, aproape omorât, în bătaie. Da. La... Pentru că a binerii au zis că e Sima a jucat într-un film cunoscut în care -a luat a fost de o țicălășie infernală. Au luat fotografii din film, din film da. cu -a el, a actor în cămașă verde. Și da. au spus și au făcut un colaj care era în piața Universității. Și s-au dat manifeste. Inclusiv că el jucase ca actor în El jucase da. într-un film în care a jucat un rol de legionar actor. și au spus oamenilor că domnule, uite-l pe acest legionar cum ține discuțiile. Da, se vede cum e destinul adică lui Dragoș Păslaru. Trebuie rog, să spunem asta. El după ce a fost bătut și umplut de sânge, a fost aruncat pur și simplu în curtea unei biserici, iar viața lui a fost salvată de un preot că nu întâmplător Dragoș Păslaru astăzi este un duhovnic extraordinar al neamului românesc undeva Pierdut într-un schit foarte, foarte sărăcăcios din Munții Patrie. Dar eu, în timp ce-l ascultam pe Marian ă, și pe, pe domnul Roșia Sănescu, ă, reamintindu-și și ă, crucișat toate evenimentele alea, eu îmi dau seama că buta de aia că o fantomă bântuie pe Europa e foarte valabilă. Ideile nu mor niciodată. Domne, astăzi, astăzi au dispărut bătele, dar s-au fost înlocuite de niște băte verbale. Dacă ne uităm la campania dusă de PRU, în această campanie electorală în care. S-au reactualizat iarăși toate temele atât de dragi povarășilor dinainte de 1950. Practic, tinerii nu au de unde să-și dea seama. Cei care s-au născut după 90 n-au de unde păi să hai realizeze. Să facem o carte de dar iată cât de importantă e emisiunea asta, în seara asta, pentru că oamenii, ascultându-vă pe voi, își pot foarte lez ne da seama cum sistemul ăsta s-a perpetuat 27 de ani, pentru că pot urmări și memoria noastră e scurtă, dar nu chiar atât de scurtă, să nu ne mai amintim din campania asta electorală. Va amintiți când au fost aruncate în campania din 2014 găini vii într-un da. într-o simbolistică vudu în curtea PNL-ului unde candida candidat președintele Iohannis? E, lucrurile astea să știți că sunt exact unul la unul aceleași prin care, înainte de alegerile din 47, nu băieții veniți cu divizia tuturor Vladimirescu și infiltrați în toate partidele politice și în societatea românească, terorizau pe toți opozanții Partidului Comunist. Dar Comunic. nu s-a spus despre Claus Iohannis că este spion al Germaniei și că de-aia a fost el decorat Tatăl, cu cea mai înaltă Și Julien Ceoloș ne vinde occidentalilor, noi se... fiind totuși neembrinatul. Acum se spune da. despre un candidat chestia asta, mă rog. E, același, da. e, e acea... aceeași practică. Pater nu e, e același, diferenție. pentru că băieții care se ocupă de intoxicarea asta, de tipul ăsta de intoxicare, din nefericire, sunt aceeași. Dar ceea ce este ce cel mai, mai grav, zic că tot acest lucruri. concert, care durează de mulți ani, și, uh, sunt amestecate informații corecte, cu informații par parțial corecte, cu minciuni sfântate, încă nimeni nu mai înțelege nimic și, de fapt, ăsta este obiectivul. Și oamenii ajung să nu mai aibă încredere în nimeni și în nimic. Se Pentru că manipulare. Aici este lucrul cel mai grav. Practic, orice poate fi posibil. Orice te împocești omul și gata. Pentru că este un asemenea concert de nebunii. Acum, unii râd, dar dacă noi ne amintim în 90, eu nu am căzut, că, după vă spun, vă mărturisesc. Că totuși, după 25 de ani, în continuare, mai pot funcționa... Același practic Nu mai înculare. Eu tine, vă cred fac cred o dezvăluire și vreau ca uh, domnul Maiam Munteanu la rândul lui să facă o dezvăluire. În Statele Unite, când am fost și era în epicentrul discuțiilor, de foarte multe ori, repet, la cele mai înalte nivele și oamenii acolo corespondau între ei când uh, de la o întâlnire la alta, știau ce am discutat. În... Uh, M-au rugat să-i transmit personal uh, că i-au studiat profilul de lider politic și au ajuns la concluzia că poate deveni un bun <coughs> președinte al unui stat democratic, România. Și că și-l invitau acolo uh, ca să-i asigură cele mai înalte studii. Marian Munteanu, când a ieșit din închisoare, ai fost la mine acasă. Și atunci ți-am spus că există asemenea insistență și ai refuzat. Da. Pentru mine, deși n am mai întâlnit de ori, nici azi n-am înțeles de ce ai refuzat chestiunea asta. Pentru că direcția pe care se dorea, care de fapt a fost și susținută dintr-o anumită zonă a Americii era direcția cunoscută sub numele azi de direcția Soros, care pe mine nu mă interesează, eu niciodată n-am să agrez și n-am să accept o intervenție anticreștină, indiferent care ar fi misc. Asta se întâmpla în ce ane? 90, 90 și... da, în 90? Da, 90! Era o direcție ideologică, practic de tip neomarxist, care funcționează și astăzi cu un anumit succes. O să revenim la acest subiect, dar înainte de uh, a vă citi uh, a dezvăluit numele, de... e foarte important să vorbim despre acest lucru, că este uh, vorba de istoria noastră recentă, care trebuie cunoscută, mai ales de cei tineri sau de ceilalți, trebuie reamintită. Astăzi, în, în cauza cunoscută generic sub denumirea Mineriada 13-15 iunie 1990, procurorii militari ai secției parchetelor militare din cadrul parchetului de pe lângă Curte de Casace și Justiție au dispus prin ordonanța dată în data de 23 decembrie 2016 punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvâșirii de infracțiuni contra umanității față de inculpații. Iliescu Ion, la data săvârșirii faptelor, președinte al Consiliului provizoriu de Uniunea Națională și președinte ales al ESA României. Roman Petre, la data săvârșirii faptelor, prim-ministru al Guvernului Interimar al României. Voiculescu Gelu Voican, la data săvârșirii faptelor, viceprim-ministru al Guvernului Interimar al României. Nicolae Dumitru, la data săvârșirii faptelor, prim-vicepreședinte al Frontului Salvării Naționale. Măgureanu Virgil, la data săvârșirii faptelor, director al Serviciului Român de Informații. general în rezervă Florescu Mugurel Cristian, la data săvârșirii faptelor, adjunct al Procurorului General al României și șef al Direcției Procuratorilor Militare. Amiral Dumitrescu Emil, la data săvârșirii faptelor, membru al Consiliului Provizoriu de Uniunea Națională și șef al Direcției Generale de Cultură, Presă și Sport din cadrul Ministerului de Interne. Ionescu Cazemir Benedict, la data săvârșirii faptelor, vicepreședinte al Consiliului Provizoriu de Uniunea Națională. Sârbu Adrian, la data săvârșirii faptelor, șef de cabinet și consilier al primului ministru. Cosma Miron, la data săvârșirii faptelor, președinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere Balajiului. Drela Matei, la data săvârșirii faptelor, lider de sindicat la Explanera Minieră Bărbăteni. Burlec Plăieș Cornel, la data săvârșirii faptelor, ministru adjunct al Ministerului Minelor. General în rezervă Dobrinoiu Vasile, la data săvârșirii faptelor, comandant al Școlii Militare Superioare de Ofițeri ai Ministerului de Interne. General în rezervă Peter Petre, la data săvârșirii faptelor, comandant al Unității Militare 0575 Măgurele, aparținând Ministerului de Interne. Foarte important, domnul Mariu Soprea ne scrie Tudor Barbu, la ora actuală nu știu dacă mai e, dar a fost deputat. A fost. Pavel Abraham, care era comandant al școlii de la Băneasa, unde au fost duși unde o parte dintre fost arestăți, și eu. e am bine eu. și el, chiar foarte bine. Avocat este acum. Între procurorii închetatori, trei erau fost securiști. Cum a îmi spune domnul Marius Soprea, că nu am dreptate. Ea a, a făcut în 1992 raport de scoatere de urmărire a victimelor și cu privire la ilegalitatea arestărilor. Vom reveni după pauza publicitare cu alte dezvăluiri despre ce a fost atunci și de ce este atât de important ceea ce s-a întâmplat astăzi. Ne întoarcem și cu această știre extrem de interesantă dată de domnul Sorinuș Castănescu și confirmată în direct de Marian Muntean. Continuăm ediția maraton dedicată a ceea ce a fost atunci și mai ales a ceea ce s-a întâmplat astăzi când au fost uh, puși sub urmărire penală o serie de uh, foști uh, un șef de stat, un prim-ministru, un șef de serviciu de informații și foarte mulți dintre cei implicați atunci în reprimarea manifestației din, din uh, piața universității. Alături de noi, prin telefon, uh, se află domnul Cazimir Ionescu, la data săvârșirii faptelor vicepreședinte al Consiliului Provizoriu de Uniunea Națională. Este una dintre, unul dintre numele prezente pe această listă, urmărit penal. Bună seara, domnule Cazimir Ionescu. Bună seara, domnule Mărere Bună, bună seara, respectatorilor. Domnule Ionescu, de ce vă aflați pe această listă? Care este uh, explicația dumneavoastră și dacă ați fost uh, audiat uh, la parchet? Am fost audiat, sunt uh, în timpul audierilor la archet uh, motiv pentru care sunt puțin uh, mirat pentru că în ceea ce mă privește audierile nu s-au finalizat. Uh, eu am uh, pe masă potarul uh, de probe pe care, pentru care am obținut termenul să-l depunem până în data de 12-15 ianuarie. Uh, dar uh, Dincolo de asta, eu aș vrea să vă spun uh, câteva din, din lucrurile pe care le am, uh, am vrut să le scot în evidență aici, ca să se înțeleagă măsura și modul în care cei care, unii dintre cei care pusese răpuși în funcții la vremea respectivă, au putut sau n-au putut să-și deci, aducă abortul așa cum ar fi vrut uh, în acel moment. Un prim lucru pe care aș vrea să vi spun și pentru care, din nefericire, am fost bagatelizat la ieșirea de la singularul de militar când, când am fost audiați prima oară, este că pe data de 20, pe data de 14, la da, 14 uh, jurul orei 10-11, când eu veneam dinspre postul parlament al mitropoliei și că mașina s-a oprit pentru că n-a putut să meargă mai departe era toată nenorocirea toată desfășurarea, era întoi acolo în viața universității din față venea o coronă masivă de peste 1000 și ceva de mileri, poate chiar 2000 care au virat bruț la stânga, între Inter și de lângă Inter spre Ambasada Statelor Unite. Eu am, întrebat atunci, eu am întrebat atunci ce se întâmplă pe șofer, am deschis portiera, am înțeles că minerii se îndreptau spre Ambasada Statelor Unite, m-am întrebat, am ferit din mașină împotriva celor care erau în mașină și care nu au vrut să mână mașină, am trecut în față pe la Inter, am ieșit cu mâinile ridicate în fața coloanei de mileni. M-am recomandat, unii m-au recunoscut, au spus, a, Casimir, a, domnul Casimir, uh, și ne-a să... N-am negăsit un alt pretext mai bun, o altă motivație ca să-i drum. Le-am spus, uh, sunt aici pentru că președintele Iriescu vă roagă să vă duceți urgența guvern. Trebuie să vă întoarceți timpul la guvern. Nu știu exact cum s-a transmis acest mesaj. În față erau liderii lor, probabil. Dar, spre surprinderea mea, nici acum nu-mi vine să cred, dar scenele filmate o vor dovedi, pentru că am cerut această probă la procuratură. Vinerii s-au întors cu 80 de grade, nici 30 de secunde, un minut, și-au plecat ingăzi. E adevărat că, în momentul acesta, nu trebuie să vă spun ce ar fi însemnat dacă mai făceau 200 de metri și ajungeau la ambasada Statelor Unite. Asta este o informație extrem de importantă. Cine dorea ca minerii să ajungă la Ambasada Statelor Unite ale Americii din București? Prezentă la câteva sute de metri de Piața Universității, vechiul sediu al ambasadei. Exact. De pe Exact, exact. Eu am cerut această probă și sper ca ea să apară că de curând. Am cerut-o la procuratură și înțeleg că acolo au filmat toți. Au filmat și din Inter, au filmat și serviciile, au filmat și televiziune. Nu se poate să nu existe această secvență, da? Cine i-a condus? Același persoane care le dădeau adresele, așa cum bine arătat mai înainte, același persoane care le dădeau cărțile, aceleași persoane care uh, au fost conducătorii minerilor în, uh, în acea zi. Și despre care, într-adevăr, ar fi timpul să aflăm cine erau. Pentru că Eu sunt unul dintre cei care pot să vă spun că lucrurile au fost cât se poate de, de încălcite din partea oamenilor din jurul nostru. De exemplu, oamenii care... Pe Doamne, mă deserveau, ce mă deserveau, ce mare instituție eram eu? Că asta e important să știe lumea. Ce mare instituție eram eu, vicepreședintele CPU ului a catapultat acolo din postul CFSN, catapultat în CFSN printr-o uh, intervenție a lui Mircea Dinescu care a spus, nu doamne, nu, eu sunt poet ca așa, Ana nu, nu mă puneți pe mine receptrice, puneți mi pe gaje milionescu, că eu știu ce a făcut în CC, cum organiza, organizat, cum făcea, știu că e inginer, că la Institutul de Cercetări Economice, că se ocupă cu organizarea producției, mă rog, știa e câteva lucruri despre mine, da? Așa am ajuns eu, pur și simplu, nu de pe listă, de pe lista aia și eu aia și eu cu voia dumneavoastră ultimul felist. Nu, așa am ajuns eu din afara listei numit de Mircea Dinescu și de Caramidu. Caramidu-o părișel um, cu gură atunci. Da, dar da, și orice pe Casimir Ionescu da, noi de ce sunteți Cazimil. acuzat, domnule Ionescu? De ce sunteți acuzat? Sunt acuzat că în calitate de vicepreședinte. Ca exact asta vreau să vă explic la acea timp să duc ideea până la capăt, ca să înțelegeți. Aj Absolut întâmplător. Și fiind uh, primit cu foarte multă reticență, dacă vreodată o să avem timp, o să vă spun ce pe ce, de viceprezinte CFSN am fost eu. Eram acuzat, am fost acuzat de N ori de uh, domnul Dan Marțian că sunt obsedat de stenogramă și cancelarie. Pentru că eu am reclamat tot timpul că nu se făcea stenogramă. Că nu puteam să, să dovedesc ce lor poziție aveam în birou ce CFSN în care picasem camusca în lapte, cum a spus unul dintre procurorii care m-au anchetat imediat după Boina. dacă ai cam picat camusca în lapte. Păi da, am camusca în lapte, am picat și am avut o mare grijă de acest lucru. Mi-am dat seama că, că ceva nu era în regulă. Când, uh, când cu, cu nici trei săptămâni înainte de mine mie, mie Măgureanu îmi spărgea casa, fiind cu document, o să vin la cu documentul, să vedeți, că, fiind urmărit pe telefon și știindu-se că plec de acasă în weekend, la jumătatea lunii mai, nu când era, la începutul lunii mai, fiind apostrofat și fiind mereu acuzat de brucan care întreba al cui caltroianie, ca de ca de spui. Și ca să afle dumnealor, al cei cu mine acolo, de unde am dictat eu așa cam îl lapte, uh, au venit niște hoți și presa știe, când s-a scris în presă, uh, au stat două zile, sâmbătă și duminică, tot weekendul, au contrăbuit toată casa, n-au luat un leu, n-au luat un dolar, n-au luat un, o bijuterie, n-au luat nimic, nimic, nimic, un casetofon, nimic, au luat numai în scrisuri au luat notițele mele de câteva luni, și o să vă spun imediat de ce notitele, au luat um, numai filme, poze, scrisuri. Deci, lucru cu care ar putut să construiască oricând o, un dosar compromisător, probabil. Da? Așa mare uh, ofițer, nu știu ce eram eu, așa mare cagitez era eu, încât structura cagiteză îmi făgea casa ca să afle de unde n am în așa ca mulți în lapte, ca să afle neapărat ce era în caietele la... De ce făceam eu caietele acestea? Văzând că nu se face stenogramă, văzând că nu pot să-i să determin, să-mi punem în față documentele și să semnem că, într-adevăr, acolo e scris ceea ce am spus, că acolo votat da, ce, ce am votat de... și ceea ce l-am votat. Ziceți-ne da. de ce sunteți acuzat. O să vă aștept într-o emisiune. Sunt luna... acuzat că în calitate... Da, bun. Trec la da, ideea. Da. Am fost vă transferat vă de la CFSN, transferat atunci când s-a făcut 50% CFSN, 50% de partide. Eu am fost transferat din partea CFSN-ului, ca independent, nota BN. Am fost transferat vicepreședinte CP1. Acum sunt acuzat în calitate de vicepreședinte CP1. ce? Că am participat în luarea hotărârilor în legătură cu reprimarea manifestației din piața și universității. Și ați, ați luat parte la aceste întâlniri? În niciun fel! Nu -am, am știut! Dar n am pe de, parte, pe de altă parte, domnule Casimir Onescu, ați fost în structuri de conducere, a fost chiar și în CNSAS, si, 20 da, de ani. Da. Nu ați fost interesați da, permite, de adevăr, că nu, permite nu știu că mai sunteți o, Eu prefer să vin în emisiune pentru că e mult de spus. O să, o să vă vină greu să înțelegeți că o persoană pe care televiziunea o arăta mereu în, în, în dreapta lui Iriescu fiindcă acolo era locul vicepreședintelui acolo trebuie să fiu în dreapta lui Iriescu, prin funcția Azi mea. Fost. Dar, dar când aveau stat. loc aceste ședințe, eu nu eram chemat. Mai o să vă aduceți aminte și sunt lângă dumneavoastră reprezentanța expresiei și oameni care știu atunci când s-a uh, votat la nivel național învințarea frontului ca partid, după ce eu mă certasem și mă în vehement în birou permanent CFTN, că opusesem scandaluri mari cu Brucan pe tema asta, m-am opus public în cele 3-4 voturi care au fost din 150 oameni. De Unul este al meu. Eu m-am opus public și secvența este filmată. A fost dată la TVR1, da? La înființarea frontului. Păi cum sunt eu acuzat acum că în calitate de membru al conducerii frontului, nu știu ce făceam, cum puteam eu să mă înscriu în frontul salverii naționale, cum puteam eu să fiu un conducer al frontului dacă eu m-am opus la învintarea acestui partid? Imagina din afară este într-un mod... Uh, da, domnule Cazimir Ionescu, te -te? am o întrebare. Da. Vă aștept, vă spun cu toată deschiderea vă aștept pe 26, 27, 28, eu sunt aici, sunt în direct, uh, vă aștept <coughs> într-o emisiune pentru a discuta despre ce s-a întâmplat atunci. Este o primă emisiune, de redare a unui adevăr istoric. Nu ne oprim aici, dar vreau să vă întreb uh, următorul lucru. De ce în 1990 s-a organizat această reprimare violentă a demonstrației din, din uh, piață? Care este explicația dumneavoastră la 27 de ani distanță? Aș vrea să vă spun vă rog. că sunt... Da. Vai. Aș vrea să vă spun că sunt una dintre persoanele care a cerut și cere în continuare cu insistență dosarul Revoluției. De ce a început dosarul Revoluției? Pentru că dacă nu o să se înțeleagă cum au decurs lucrurile la Revoluție și de unde am venit fiecare și ce a fost cu noi acolo, nu o să, înțeleagă, nu o să se înțeleagă ulterior nici aceste uh, lucruri care s-au desfășurat. Mineriadele, că n-a fost urat sigură. Apropo de mineriadere, vă mai aduceți dumneavoastră aminte pe la a doua mineriadă? Cineva a avut, a propus începe ca un elicopter să se deplaseze imediat acolo? Eu am propus și cu domnul Ciuțeanu, Eu și cu domnul Ciucianu și încă 4-5 nu știu care mai au, am oprit atunci 20 și ceva de mii de mine care erau în gară, pregătiți să se în trenuri. Cine i-a chemat, Ei, domnule Ionescu? Înțeleg ce spuneți. Stăm -a de vorbă. Cine i-a adus? Cine i-a chemat? Cine i-a adus? Cine a orchestrat toată acea pată neagră din istoria României? Pentru că asta sunteți un om care înțelegeți și ați înțeles ce a însemnat acel lucru pentru asta România. Cine a avut interesul? ca GBU. Cine? Asta vreau să vă explic și să, pe, pe liniște ca să mă înțelegeți. Aparent eram la putere. Aparent eram într-o funcție care era imediat lângă pe CPUNE. Dar de fapt era o funcție fictivă. De fapt, nu am stat? avut niciodată... Fiți atenti, fiți atent, numai puțin, vă rog frumos, fiți foarte atenți ce urmează acum. Știți că eu, în toată perioada asta, n-am avut voie să am niciodată o persoană cu studii superioare lângă mine? Aveam o singură secretară pe statul de funcțiuni care n-avea voie să aibă decât liceul. Studii medii. Și când s-a mm. aflat că persoana cu care lucram avea studii superioare și știa cinci zim străine, a fost mutată imediat la... Comisia Externă. Așa funcția aveam eu. Așa mare vicepreședinte eram. O secretară care nu avea voie să aibă decât studii medii și un șofer care, de fapt, mă monitoriza. A fost, ca ul era prezent prin reprezentanță în România. Care este explicația dumneavoastră acum? Pentru că ce a spus dumneavoastră astă seară despre acea. Partea minerilor care ar fi putut, să, care ar fi urmat să ajungă la ambasada americană de pe strada ba Batistei, care se afla la câteva sute de metri, este de -o, de o gravitate absolută. Înseamnă că cei de atunci doreau mai mult. aștept scenele filmate ca să vedeți că așa a fost. Da. Uh, Vreți, să vă spun mai mult? Vreți să vă spun mai mult? Vă rog! Vă rog! Să vă spun că ne vedem. Șoferul, șoferul care a cu mine în mașină, când a văzut ce fac. S-a supărat atât de tare, încât câteva ore mai târziu m-a anunțat dintr-un coleg de al meu de institut. care un coleg, că n nu aveam cu cine să lucrez, dacă nu aveam pe nimeni la, la cabinet, eu, na, eu lucram cu colegi, cu pieteni. Cu... Ăștia erau oamenii care lucrau cu mine. Veneau de așa, de, de, de benevolit. Da? Fost meu coleg de institut, de la Institutul Național de Cercetări Economice, profesorul Ciutatu, Constantin îi transmite șoferul, îi spune să-i transmiteți domnului Ionescu că eu de mâine nu mai lucrez. Asta cure foarte mult. Domnul ne auzim la telefon, domnule Cadimir Ionescu. Ionescu, mâine vă voi suna să de stabilim o emisiune pentru 26, 27, 28, când vă permite timpul. <coughs> Atât vă rog să rețineți că, din punctul de vedere al șoferului meu care mă monitoriza, da, eu acționat împotriva scenariului. Eu, deci, de mine dumneavoastră minei ați minei acționat minei... împotriva scenariului prin care o parte dintre mineri urmau să ajungă la ambasada Statelor Unite. Exact. exact. Da, vă mulțumesc foarte mult. Luăm legătura mâine și stabilim uh, pentru una dintre seriile uh, de după, din 26 Sim. începând uh, un interviu cu dumneavoastră. Mulțumesc pentru intervenție. Domnule Maria Munteanu. Aș vrea totul mă rog. să facem niște precizări pentru că nu vreau ca privitorii noștri să își imagineze cumva că noi, și sunt convins că niciunul dintre noi nu face asta, ne pronunțăm sau punem noi sentințe cu privire la vinovăția unuia sau altuia. Sigur, când e vorba de președintele statului și pe un ministru, e foarte greu să-ți imaginezi că, că oamenii se întâmplă aia, ceva în țara respectivă. Nu, și ei n-au absolut nicio legătură. Și repet, eu unul, cel puțin, întotdeauna m-a atenția asupra unui lucru. Dom'le, bun, n-ați făcut nimic, sunteți niște mielușei nevinovați. Dar după aia șapte ani de zile, de ce n-au clarificat lucrurile? Dar, apropo de ceea ce spunea domnul Ionescu, că a picat ca musca în lapte, Știți că s-au petrecut foarte multe lucruri stranii în perioada respectivă. Către oameni care erau foarte apropiați de acel centru de putere. Ți-mi aduc aminte că în timpul demonstrației din piața universității am fost sunat acasă de domnul Andrei Pleșu, ministru la vremea aceea. Și cu privire la posibilitatea unui dialog de asemenea, la ușa domnului Iliescu, pe poli de ușier, când m-am dus la acel dialog, era domnul Ion Caramitru. Cel căruia i s-a părut absolut firesc să nu fie înregistrată discuția cu domnul Iliescu. Deci, eu sunt convins că oamenii ăștia, sau așa vreau să cred, că nu au neapărat o implicare în sensul că au avut de a face ceva cu toată această conspirație. Poate au fost unii care S-au fost și ei pe acolo. Ceea ce însă este dureros, am dat numai două exemple, dar sunt multe alte persoane și grupuri și ONG-uri care au fost într-o strânsă cooperare cu regimul Iliescu, au avut de câștigat enorm de pe urma acelui regim, au primit subvenții, stipendii, sedii. sedii, foarte multe lucruri. Timp în care. Oamenii ei erau măcelăriți pe străzile Bucureștiului. După care nici unul dintre aceștia rețineți, nici unul. Nu fapt de faptul că unii au mai zis câteva cuvințele aici și toți au rămas bine mersi pe pozițiile lor. Deci sistemul a mers înainte fără grești. Deci eu nu cred, sincer vă menește. Că toți cei care apar în pozițiile alea sunt vinovați de chestiunea astea cu mineriat. Nu cred, sincer. Nu, vreau să nu cred că au fost și niște conspiratori care au pus la cale măcelărirea oamenilor în <coughs> dar Dumne ceea, munterea, ceea ce sigur s-a întâmplat nu publicau e, toate astea până acum, adică 27 de, an. de ani ca să intri pe Asta, telefon la Raleigh Bogdan să faci adică n de conștiință? Ceea, ceea de ce s-a întâmplat însă că foarte mulți oameni care au fost foarte apropiați de acel sistem au profitat liniștiți de el mulți dintre ei până în ziua de astăzi deci eu mi-aduc aminte de oameni din zona FSN-ului pe care îi cunosc de la revoluție când îi cunosc. am întâlnit acolo, a baricadă. Eu sunt convins că mulți dintre ei chiar n-aveau nicio legătură cu nimic, sau ne-am nimerit pe acolo. Alții însă, <coughs> și aici ce a zis, domnul Ionescu mi se pare foarte important. Și mi-a mai spus cineva lucrul ăsta, nu pot să-i dezvălui numele, că este legat de rularea anchetei. Că există corelații precise între ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89 și tot ceea ce s-a întâmplat ulterior. Deci lucrurile sunt mult mai grave. S-a intervenit în țara asta la nivel de vârf, au fost structuri întregi și oameni care au fost implicați în chestiuni gravissime, pentru că totuși victimele de la Revoluție și adevărat și eu mi-aduc aminte de cele două mineria de anterioare pe care lumea nu mai vorbește. De 28, 28 pe... ea, 29 da, da. ianuarie și 12... pe 13 februarie. Da. Eu am fost personal și am vorbit cu minerii. Eram îngrozit, nu venea să cred. Nu știam ce caut acolo. Deci Cine ai adus? Patru. Deci s-au mai încercat, încercat aceleași scenarii, dar era mai victoriei plină cu minerii da. și în ianuarie și în februarie. Plină o cu minerii. Însă nu, nu s-a ajuns la violențe foarte mari. Au mai fost probabil niște altercații. Arestări au fost și atunci. Dar, Dar și care atunci... era motivația, domnule Munteanu, domnule Roșca Stănescu? Cum înțelegeți lucrurile acum la 27 de ani? De ce au făcut acest lucru? Să îi împună să frica, să inspire teamă, să creeze teroare <coughs> și să își consolideze o putere discreționară pe care, de altfel, au desfășurat un până... Și nu să aibă timp să penetreze toate celelalte exact. partide istorice. Deci, pentru că aici, dacă vă amintiți, Ion Iliescu face niște vizite la liderii <coughs> partidelor istorice. Perioada 90. Uh, ideea a spus-o Maria Munteanu mai la începutul emisiunii. Se leagă de buta, dar la timp, noi, tot noi. Ion Iliescu a vrut să facă o democrație de plui partidă, dar pe care să o controleze foarte bine. Dar mie mi-e foarte teamă, iertați-mă, că noi nu o să aflăm niciodată adevărul până la capăt. Mă bazez pe ceea ce spune James Angleton, care a fost șeful contrainformațiilor din CIA în perioada 54-75, care vorbește despre imensul mecanism de înșelăciune, ă, cum să zic, ă, croșetat cu o abilitate excepțională de agenții KGB și de GRU. Are și o metaforă. Spune, domne, ei se bazează pe sintagma spală ursul fără să luzi, spală blana fără să luzi sau orhideea care rezistă cel mai mult nu e cea mai frumoasă, e cea mai înșelătoare dintre ele. Este un mecanism. Mecanismul acesta se numește maschirofca. Cine este? pasionat, așa, de istoria ocultă a semnicilor secrete, poate citi multe despre Maschirovca. întrebați și pe generalul Grumas, pentru că el mai spune aici lucruri despre uh, Maschirovca foarte interesante. Maschirovca s-ar traduce din limba rusă exact mecanism de înșelăciune sau ingineria sufletelor. Este o lucrare la care a contribuit însuși Iosif novistarii Este un mecanism un de, de control mental a cărui scop este transformarea omului tradițional, omului vechi, într-un om de timp nou, care să aibă o istorie nouă, o rădăcini noi și să fie total oh, da, De, de fapt, obiectivul era simplu. Noi nu trebuia să ajungem, nu eram programați să ajungem no, în Europeană și NATO. Și dacă acest, în două, în dacă în acest în mecanism un aeros, nu ar fi funcționat, nu ar fi trecut 27 de ani în care noi să uităm, să nu mai știm, să fim intoxicați cu tot felul și tot felul de mizerii, inclusiv acela despre Maria Munteanu, că el n-a fost bătut, că el de fapt a fost un complice și așa mai departe. Lucruri care, iată, l-au afectat foarte mult în această campanie electorală. Este absolut nedrept ca unui om, care nu numai că a suferit, dar e un om care a reușit să creeze o emoție după 1990 ca nimeni altul în poporul român. Maria Munteanu. Un încredere. Nedrept. E nedrept ca acestui mare. om să îi se întâmple tot felul de articole mizerabile de, de președinte. Și și de de ia uite ce mesaj primesc eu de la regizorul Ilie Pasca, Pascal Virgil, cu care am fost coleg în vremea aia la România Liberă. Ce să nu fie uitați în dosarul ăsta și nenumăratele cost de topor din presă. Păi da. Au dezinformat, mințit, manipulat și instigat zeci de ziariști care în prezent sunt încă activi și au chiar mare aplomb. Dă niște nume, dar nu le dau eu acum. Uh, și mulți alții, de la adevărul azi dimineața. Păi, da, putem să fim înșelători, oh. și noi. Să vedem cine scrie adevărul, doar 90. Udor Barbu. barbu. Udură, barbu. Dar cum aduc aminte ăștia tot la liberal? Și Tudor Barbu a ajuns tot la liberal. Păi de-aia partidul ăsta a avut pe în înainte, tot la în altă parte a fost barbu și eu dacă nu i-a plăcut a zis, eu sunt liberal. Uitați să-mi aduc aminte Dar ce a, făcut a... Tudor Barbă exact atunci? Haideți să vă zic acest om în acea piață venea și începea să, să filmeze pe acolo ar acele înturi adică arăta doar partea urâtă știi e acel om ăți țin... cum a făcut cum a făcut Ghiță când s-a dus la Londra când era coada oamenii stăteau la coadă să voteze și Ghiță a pus camerele fix în partea cealaltă și a zis că nu e nimeni sau asta cum a făcut, a făcut da sau cum a făcut doamna fiia doamna Gabriela la o altă televiziune uh, în acziazi uh, mare dragoste de, uh, față alege, de 16 iulie 2014 Mă scuzați? Vă a, știți, atunci mi-aduc aminte, în anul 1990, a, știți, acest domn care zic că eu vreau o libertate, eu sunt penelist. A uitat că el în anul 1990 era un mare fan al lui Iliescu. Uh -huh. Interesant. Știți, adică în piață... Metam metamorfozarea unor uh, caractere. Da, și... În, uh, uh, și uh, acel, uh, acel post unic acel post unic Îi explicam. Uh, ce nu dați adevărata piața universității. Ah, păi da, nu că a fost ceață. Nu că nu putem, că nu Era mai avem ceață tot baterie. Știți? Asta cu ceața a fost antologică, așa da. o justificat. Da, da. Că da, e pe posta da, da, da, da. E și nu se poate fi... Da. O... se poate fi noi ne, ne dădeam de ceasul morții, dacă vă amintiți, împreună cu Dar directorii televiziunilor, -a -a da, televiziunii și redactorii șef de atunci, oare n-ar întreba? Adi să vă... Ei, hey, eu, păi în în vă a, dragă, și ei trebuie să dea cu o revoluție, de din cauza inciteri lor au murit niște de ceasul ca să poate să apară o televiziune independentă da. pe vremea și împreună cu Băcanul a avut să se idee și am făcut un <cute> uh, card de reportaj de Mucava deci fals. Ziceam că-i televiziunea SOTI Așa și era SOTI, printre da. manifestanți da. ca să încurajăm <cute> în lupta pentru o televiziune independentă că multe nu ceream noi acolo. Și uh, țineți mintea în în anul 90-a, știu că are în acea universitate, etajul 6, era, era acolo, țin eu minte, m post radio liber, cine minte? Care, acela, într-adevăr, transmitea din acea piață și când au venit minerii, l-au spart tot. Haideți să revin cu acele evenimente 13, când am fost uh, luat. Uh, După aceea, uh, eșam s-au ieșit în piață, uh, toți au început uh, -a să eliberați, e și -o, atunci am ajuns în piața Universități, în schimb, toți, deci în acea piață, toți, ăia uh, știau că și că uh, Marian Ceaușescu, este mort. Adică eu eram mort uh, și atunci au zis toți, uite-l, este uh, viu. Și uh, țin, uh, țin mintea uh, țin, mintea, atunci uh, în am început uh, plec către către instituția Poliția capitale. culmea, culmilor erau uh, jos toți uh, oamenii Deci adică, în schimb a luat foc la etajul 5 știați? Focu, a luat la Păi și-au dat sigur a, da. e, la și... televiziune Nu, dar au pretins că s-ar fi aluncat cu niște sticli Da, că le-au venit legionarii la... Că au venit petazicin. legionarii Conduși de Maria Munteanu da ca să deși atace există, instituțiile statului. Deși statul. există în registrarea dintre Diamandescu și Chițac, ne dăm foc de. la autobuzia. Aș vrea să spun și eu două vorbe, acum că e finalul emisiunii, -Bogdan. este limpede că bă, Iliescu și cu Gașca nu, nu lăsa pe niște milioane de români să ducă România în altă direcție în care se pregătea el să ducă. Dovadă că, Bureșu, în aceleași luni, Ion cu negocia la Moscova încheierea unui alt tratat dintre România și, uh, și Rusia, timp în care toate celelalte țări vreau să iasă din tratatul de la Bașovia țări din, uh, din Europa de Est și Centrală, numai România mergea spre Moscova. Ba mai mult decât atât, în aceleași luni în care erau mineria de ce se întâmplă în România, noi duceam divizii de tineri de la Academia Militară să fie instruiți la Moscova. Asta Aveți și niște lideri de partid în primăvara, care au primăvara acum. 1990. Din da. ce s-a discutat aici, aș vrea să mai remarc faptul, ce, a, ce a spus domnul Maria Munteanu la finalul emisiunii, că vezi, n-am văzut nicio demisie. Niciun intelectual n-a fost atât de oripilat de ce se întâmplă? De încălcarea principiilor democratice, de libertate, de exprimare, de toată Europa a rămas cu gura căscată și din copilul minune al Europei, nici acum nu ne-am reabilitat în ochii lor, dar intelectualii noștri au continuat uh, mai departe să meargă la, în guvernul lui Ion Iliescu. Asta e de remarcat, pentru că acum ne uităm uh, cu mare respect la mulți dintre ei, și mulți dintre ei sunt bine. Faptul că unii și alții au rămas. Ca alții nu, nu, nu, nu, nu uh, e scuzabil. Uh, uh, uh, nu. nu. Ta, nu, nu <coughs> e. Nu că e scuzabil. E treaba lor. Nu, nu e treaba lor. mi se pare lucru absolut strigător la cer că oamenii ăștia în continuare țin predici. Da, păi Ei vorbesc de, de moralitate. Moralit Dom'le, nu se poate. Da. Adică e noaptea minții. De Oameni care de, au, a, au, au de avut de acces fost. la bugete enorme, zeci de ani. Au folosit exact. resurse. Păi, Doamne, țin vorba. acum lecții. Doamne, asta, asta mie mi se pare. Că au profitat, ok. Până la urmă poți să înțelegi. domne. M au vrut, la Uniunea de Creație au primit nu știu ce, la grupul cu tarea, au primit Or, nu știu ce. Serăm. Bun. Dom'le, dar măcar păstrează-ți decența ta în gură. <coughs> Știți când ce? au plecat din România trupele de comando uh, rusești? Când? Care au venit înainte de, de, de evenimentele de decembrie. din decembrie. decembrie? Au plecat în toamna lui 1990. Abia în toamnă. Au părăsit România, iar Firul Roșu, faimosul fir Roșu, legătura directă Moscova între conducerea e, e, e, e, statului e, e, scuși, român și Moscova. și Moscova, a fost tăiat Firul Roșu în uh, 1996. După venirea lui Emil Constantin? Nu, înainte? înainte puțin. Special, o uh, știa pierde 1990, În S-a tăiat, tăiat respectiva... Nu, noi am făcut dezvăluirea cu firul roșu care a fost destul de bine gestionată. Ziua, ziua. Destul de bine gestionată de Iliescu care a zis, da, domnule și, și foarte prost gestionată de Meleșcanu care avea și el partidul lui și avea 27% și Meleșcanu s-a prăbușit, prăbușit cu partidul lui. <coughs> Pentru că a gestionat prost Firul, da? scandalul chiruror. Da. Rare, și pentru că am început cu biografii și cu legături și spuneam că nimic nu este întâmplător în ceea ce se întâmplă și că am vorbit de domnul Barbu, nu-l pot numi confratele nostru, nu mi-a plăcut nici ca jurnalist, dar să vedem că mai... nimic nu este întâmplător. Cine l-aduce pe Tudor Barbu în zorii anilor 90 la te în presă? Și cine îl propune și îl plimbă și îl face frecventabil de către toată lumea? Generalul Dumitru Penciuc. Generalul Dumitru Penciuc alături de Costial și mulți alții, Marin Pancea și mai mulți. Dar din complotul din, din Corbi sunt da. toți cei monitorizați de 110 ca fiind agenți ca greu Și atunci a domnul Tudor Barbu, mare liberal, care ne dă lecții astăzi de democrație. El, ca și domnul Ponta, al mare profesor de democrație, au la baza lor doi mentori. Ambii urmăriți de Unitatea 110 ca fiind KGB. Despre ce vorbim? Mai, mai trebuie să vă mai spun? Da. Stenograma deci. di, il, Iliescu Tiajelnicov din 27 decembrie vorbea de pericol de dreapta în România, mișcare națională. națională 27 da. decembrie Și 1900, 1989. Să vă uh, dau o informație scurtă. rog, golanilor, pentru că vom din O informație scurtă. Pe 23 decembrie am început organizarea Ligii Studenților. Ia pe 26 decembrie deja eram Constituiții. Pe 27-28 decembrie, mai am încă probele respective, au fost răspândite manifeste prin universități în care să spunea, domnule, atenție, că Liga Studenților este o diversiune legionară. nu vă dați seama deci, vă dați seama, asta era 27-28 decembrie, 89. 89. De ce? Pentru că ea a că nu au putut pune control pe zona studențească. Pentru că a fost singura zonă din România în care nu a existat frontul salvării național. Ei nu și-au putut face structuri. În zonele universitare studențești, erau doar ligi ale studenților. Și știți cine a fost trimis cu misiune? a participat la dezbaterea pe 30 decembrie la Casa Studenților. S-a cerut așa o mare întâlnire cu studenții din toată țara. Să se facă în sfârșit un front comun al studenților. Și m-am dus cu mulți, că eram mulți deja la Ligă, o gașcă mare din multe universități. Și erau și câțiva pe acolo, nu știam cine sunt, niște băieți. Și au propus, domnule, să punem un moderator, zice, un profesor, ca să nu fie ceartă, un om neutru, un om echilibrat. Și zice, eu am zis, ok. Și un domn, nu știam cine veni să fie moderator. La noi, la ligă, noi aveam și Institutul Agronomic. Era Liga Stoieților Agronomie Și vin niște băieți agronomie și zic, Marianne, noi îl știm pe ăsta. Zic, cine e, zice, e un profesor de socialist științific. Cum îl cheamă? Nesedumitru. <coughs> Nese Dumitru alt KGB-ist, dosarul Corbi, de KGB. Bineînțeles că nu le-a ieșit, că nu i-a putut, noi am rămas cu liga, aici s -a Dar vă dați seama? Deci oamenii aveau... Era Erau foarte ulei. Și eu sunt recunoscător generației mele universitare, imensa majoritatea studenților români de atunci, nu au căzut în capcana FSN, nu au acceptat să se facă structuri FSN și au asumat un punct de vedere democratic, modern, european. Chiar dacă în România procesul de coagulare a unei democrații veritabile a întârziat, măcar eu cred că tinerii anilor 90 și din universitate și din alte locuri și au făcut datoria atât cât au putut și zic eu că a fost bine. Domnul ca să voastră. nu mai fie manipulați, știți că am vorbit acum o oră despre lucrul Aha. acesta. E obligatoriu să se vorbească la școală despre ce am vorbit Aha. noi în această emisiune. Altfel nu avem nicio șansă. Deci trebuie să ne întoarcem la educație. Domnul Soriroș Castănescu și-a dus copiii pe Sabin și Simina și le-a explicat despre ce este vorba. Vrei să-mi spuneți, mai știți mulți părinți? Mai sunt, dar nu mulți. E obligatoriu să se învețe la școală. Altfel manipularea lor și istoria <sus> contrafăcută a... va Aici avea... Și toată dreptatea, din păcate, până acum discursul public a fost grav viciat de o serie întreagă de dezinformări, care mai de care mai ciudate și multe dintre ele cu un anumit grad de verosimilitate. De, e foarte greu. Oamenii păi nu mai știu în și știu ce să Din cum fericire, facă? totuși suntem destul de mulți cei care au fost acolo și măcar anumite lucruri le-am văzut cu ochii noștri. Pentru ceilalți, însă, într-adevăr, probabil că ar fi nevoie de o, măcar o informare corectă cu privire da, la lucrurile astea da. și acest dosar dacă cumva va fi finalizat sper să furnizeze și probe și documente care să ateste clar ceea ce s-a petrecut la nivelul de vârf al puterii, pentru că ceea ce s-a petrecut în stradă, în societate, am văzut cu toții și unii dintre noi, cum ar fi domnul Roșca, Sănescu, le-a fi consemnat cu minuțiositate de Avem inungolanii golanilor, Roxana? Știți care chestia Vreau să vă explic și eu că 90, în urma celor bătăi, eu unu am stat arestat patru luni jumate. într care eu am avut acuzația de, îmi ca minte așa scria, știți, așa scria, suminarea politicii. Și eu am avut încadrarea 5, aveam încadrarea 5 la 15 ani. Pentru ce? Pentru că eu în piața universității ceea ce ceream, jos comunismul. Pentru acest lucru eu am fost condamnat un an și 8 luni. Ar în schimbă ceea ce este interesant că acel procuror a spus așa. Cum poate fi arestat cineva pentru faptul că îl limita pe ușescu. Și acum aș vrea aș să zic un lucru. Iliescu, Roman, ne vom întâlni în instanță să vă văd în locul meu în acea. Uh, în acea boxă, unde am stat eu patru luni cât am stat în închisoare. Acolo să vă văd. Dar îți doresc o chestie, Iliescule. Mulți ani ca să trăiești, măcar o zi dacă stai la pușcărie, sunt mulțumit. Dar, în schimb, trebuie cineva ca să plătească pentru morții care au fost. Da? Pentru că eu această bâlbăială o am, știți, aici, în cauza celor bătăi din partea minerilor poliției. Eu, unul, a, știți? Aici o noapte întreagă am fost bătut de către colonelul Viorel Croitoru de la secția Croitor, 1 secția Poliție 1 care azi e eroul a Revoluției. Nu mai este de fost. Da. Deci, eu unul toată noaptea am fost bătut. Iliescu, eu... abia aștept să vii Hai Haideți să urmărim foarte puțin uh, o concluzie galani... optimistă a fost prea dură emisiunea ca să nu avem și o concluzie optimistă O să, o, o să, o să încheiem cu o colindă. Dar înainte urmărim 30 de secunde din da? galanilor și după asta revenim 30 de secunde și urmărim o colindă pentru, a, pentru că e seara de Crăciun mai avem foarte puțin, uh, puține ore până la ajunul Crăciunului apoi e Sfânta zi a Crăciunului și trebuie să ne împăcăm <coughs> cu noi, dar să nu uităm niciodată, să căutăm dreptatea. Haideți să urmărim, Ionul Am revenit. Eu le mulțumesc tuturor celor din platou. Mulțumesc domnului Marian Munteanu, mulțumesc domnului Oreste Teodorescu, mulțumesc domnului Sorin Roș Castănescu, mulțumim Oanei și mulțumim lui Marian Oroșanu, alias Ion Ceaușescu, cel noi, care a, Ceaușescu, rămas cu, a rămas cu un un defect înfiorător în urma bătăilor pe care i le-au administrat inclusiv unii care astăzi beneficiază de urma cerțificatelor de revoluționare. Au condus foarte mult timp poliția în sectorul 1. Cel care l-a bătut o noapte întreagă pe Ceaușescu al pieței universității. E important, foarte important să știm ce s-a întâmplat atunci, să vorbim despre asta și să se facă dreptate. Chiar dacă au trecut 27 de ani sunt prea multe nebuloase. Eu vă doresc să aveți o, o seară frumoasă și o zi minunată. Ne vom revedea mine seară, într-o ediție specială, sau în această seară, dacă doriți. Ne vom revedea și pe 26, și pe 27, pe 28. Nu uitați să iubiți România în fiecare zi. Și mai ales în ziua de ajun și ziua de Crăciun. Crăciun fericit! Crăciun, Crăciun fericit! Felicit.